ברוכים הבאים מספרס ישראל, אני רפי בן דוד, איתי אלון פרס, רק שנינו היום, אלון, מה נשמע? תראה מה זה, הרכב חסר. כן, זה מעניין מה יהיה, כאילו אם עכשיו אנחנו, צמד כמו קולוסבסקי ומיידיסון במשחק האחרון, זה אומר שאני אצטרך לצאת במהלך הפרק, ושר ייכנס ואז נשחק טוב? להפתעת המאזינים, כן, לצערי בועז לא יכול להצטרף כדי להחליף אותי, ואז היה יכול להיות מחצית שנייה יותר טובה. אנחנו פשוט, אנחנו מתאזנים עם הסגל. ברגע שכולם חוזרים, אז אצלנו זה ההפך. כן. בדיוק. והייתה לי שיחה עם אודוברט מקודם, או רציתי שהוא יעלה, אבל הוא כבר חוזר לאימונים, אז אין מה לעשות. כן. אולי סקיפ ביום עניינים. <laughs> אנחנו ממש מקווים שישלים לנו פה איזה כן. כיסא. הבנתי שהוא יצא ואז אסתר <laughs> ניצחו, אז כאילו אולי אה, יש פה גם כן משהו, אולי למצוא את כן. עצמו בקרוב מאוד פה. ווינגס אוהב להיות מעורב בשערי ניצחון בשלוש שתיים כזה נכון כן <laughs> <laughs> זה ממש היה עליו. <זה כל את הפינת ההשאלות והמכירות והלאה כן. שניהם או... נמכרו. או... אה, נכון כן. טוב אולי אקס, נגיע למישהו אקס. לא יודע כן. איך נדע כן. איך, איך הפרק שנינו פה בלבד לא יודע איך הפרק התפתח. אבל רגע את... אני חושב שצריך <laughs> להתחיל בהתנצלות לא היה פה כן. הפסד. נכון. לפני כן. Uh, כן, אז uh, עצרו אותי ברחוב, אתה יודע, כמה אנשים כזה אמרו, מה, יאללה. אתם פוד של אוהדי הצלחות? <laughs> רק שאתם מנצחים את המקליטים? קיבלתי <gibati> <אני> ב-DM. אומר... <gibati> כן, ואז <gibati> אני אומר להם, כאילו, אנחנו הקלטנו כמעט 170 פרקים. אני לא ספרתי, אבל כנראה מעל 50% מהפרקים היו אחרי הפסדים. אז אתם יכולים להיות בטוחים שהסיבה שלא הקלטנו זה לא בגלל ההפסד, זה בגלל דברים אחרים שהיו אה, לכולנו, ועדיין, בגלל זה אנחנו רק עם... אה, סמד פה ולא עם הרכב מלא שחוגג ניצחון על ווסטראם. אבל כן, אנחנו מתנצלים, ניסינו להקליט וזה פשוט לא יצא. בכלל, אז... אני חושב שכל כל שבוע פה במדינה זה, זה, זה, <laughs> זה כמו חודש. אתה, כאילו, כן. מה, ניצחנו את יונייטד באולט טראפורד, מתי זה היה בכלל? כאילו, <laughs> כזה. כן, לפני חודש, לא? זה מה שדיברנו לפני רגע, נראה לי זה לפני חודש. כאילו. <laughs> מרגיש כאילו בראית, גם ברייתון מבחינתי, בראית, גם ברייתון זה כבר כן, היסטוריה. כן. שזו היסטוריה חשובה שנדבר עליה גם היום. אוקיי, כן. אפשר להזכיר את זה. גם היה עוד משחק בין לבין, לא, לפני כן, היה באירופה. היה את uh, פרנס ורוש. וואו. באמת? שזה משחק שאני בכלל לא ראיתי אפילו. עזוב, נקסט, לא מעניין. <laughs> <laughs> uh, טוב, בואו, אז uh, השמועה אומרת ש-Waste I'm get better everywhere they go. איוו, איוו, סוף סוף, לא? סוף סוף. כן, הם מנצחים אצלנו יותר מדי פעמים. נראה לי יש להם את האחוז ניצחון, האחוז הכי טוב אצלנו באצטדיון. זה גם לא משנה כמה שווסטהאם כל עונה תעשה איזה רכש טוב ותביא שחקנים והכל, בסוף אנטוניו יפתח. לא משנה מה, ואנטוניו גם יביא את הגול, אבל הפעם למזלנו זה לא קרה. בגלל זה הרגע הכי כיפי במשחק הזה היה כשוונדבן רדאפ אחרי אנטוניו. ואז נתנו את המרפא כזה לתוך השלטי <laughs> פרסום. נשבע לך, קפצתי מהמהלך הזה יותר ממה שכל שער אחר שהיה במשחק. כן, זה, כן, כל... שייך... זה כאילו שנים של, הוא רק נגדנו משחק, רק נגדנו כובש, ואז הוא בא מיקי ויודע כאילו מה... האמת ש... זה לא הסיבה, אבל הוא כאילו מגדיש את זה. זה אחד המהלכים המענים של ואנדבן, שהוא... סוגר לחלוץ או לשחקן כנף את האמצע ואומר לו בעצם יש לך שתי אופציות זה להחזיר כדור אחורה ולעזוב אותי או לצאת איתי לטיול. אני מזמין אותך לטיול חינם כן. ואנטוניו הלך דווקא כאילו על טיול פיזי אבל גם זה לא הלך לו. כן הוא רגיל לדווי לסנצ'רס שיוצא איתו לטיול פיזי ואז הוא יכול לנפנף אותו אבל פה יש מישהו קם יותר מהיר וגם יותר חזק. זה באמת היה רגע כזה. כאילו, אם אתה באיצטדיון, אני בטוח שאתה כזה רץ לתוך המגרש, מתוך אה, טירוף, כאילו, לצועק כמה... אז אה, כן, זה היה רגע כיף, אבל היה גם רגעים אחרים כיפים, כאילו, אמנם כן, כן, פתחנו... השחקן, הש... השחקן שמשחק משמאלו שם, במגן שמאל, שזהו דוגי, והוא... כן. או, אני, תשמע, אנחנו כבר אה, באיזה מחזור זה? שמיני נראה לי. שמונה משחקים לעונה ואנחנו לא רואים את אותו דוגי של העונה שעברה ואני חושב שאם אתה לוקח ככה את האחד עשר הטובים את הפותחים שלך ואתה ככה מסתכל uh, ב-overall אז uh, הוא אפילו לא מאוזן אני חושב שהוא קצת אפילו בירידה איזה שהיא כזאת uh, רוח כזאת של ככה זה, זה מרגיש לי כן אני בטוח שזה לא בדיוק ככה אבל הוא קצת. לפעמים מראה שהוא קצת כזה כאילו אני, אני טוב אני טוב אני, אני יודע מה אני עושה הכל טוב אבל אבל אם, בסוף אם אני לא טועה אחרים מקרקסים אותו זה זה לא נתפס. אם אני לא טועה הוא חזר מפציעה. אמנם זה קצת שוכחים אבל הוא סיים את קצת לפני הזמן הוא עבר ניתוח. והוא חזר לא קצת באיחור לפרי סיזון אם אני זוכר נכון הראו אותו רק. הוא לא היה במשחקים הראשונים, או שהוא לא שיחק, הוא גם לא שיחק לדעתי במשחקי ההכנה בכלל. כן, הוא ון דה ון ורומרו חזרו ממש לפרי סיזן האחרון, אני חושב. או הם, ממש למחזור הראשון. אז שני הבלמים, סבבה, הם שיחקו, הם היו בקושר, הם לא היו פצועים, טפו טפו טפו. אבל אודוגי כן היה פצוע, ויכול להיות שאתה יודע, זה משפיע. גם אתה לא עובר את הפרי סיזן כמו שצריך, יכול להיות שזה קשור אחד לשני, וגם אין. אני חושב שיש עוד איזושהי נקודה שהיא שהוא לא קיבל עזרה. סון היה שם, וסון הסתכל, והוא היה פשוט מול שני שחקנים, מול בורן, וסליחה שאני לא זוכר מי השחקן השני, אבל מבחינתי, בורן, על בורן אתה משיג, אתה שם דאבלטים. אתה לא יכול להשאיר את בורן לבד, זה השחקן הכי טוב שלהם, זה השחקן הכי מסוכן שלהם, והלוואי שהוא אצלנו, מבחינתי, אבל uh, אתה לא יכול להשאיר אותו לבד, ובטח לא להשאיר את הדוג על שני שחקנים, ושסון פשוט יסתכל, ואז בשלב מסוים ואתה יודע, נוצרת, נוצרת השרשרת של השחקנים שבאים לחפות אחד אחרי השני, ואז בצד השני של הרחבה נשאר השחקן הפנוי. אז כן, הוא טעה, אבל לדעתי הטעות פה היא לא רק שלו, של כל הקו שמאל. זו השיטה, ו... אתה אומר, זו השיטה הזאת כן. שהיא מאוד אה, מותחת את ההגנה גבוה מאוד, וזה הופך באמת, כמו שאמרת, מין שרשרת שמירה שמחפים אחד אחרי השני, ובמחצית הראשונה היה לנו רק, רק השאר האחור אחד שיעשה את... נכון, ובדיוק זה העניין, ש... אנג' כן למד, ראה מה הבעיה, כי היו שני מהלכים כאלה מאוד דומים, אחד פשוט נגמר בשער, השני נגמר בהצהרה של uh, האיש שמאחוריי, האיש עם הכובע ויקריו, עוד בזמן שהוא לא היה עם כובע. אגב, הוא גנב לי את הלוק, אתה יודע <laughs> את כאילו, <laughs> שלי זה כובע, עם חולצה צהובה. אז uh, אה... כבר את ה... מה שרציתי להגיד. אז ברגע <laughs> ה... ששר נכנס, אז באמת יש שם שני שחקנים ויש עוד שחקן שיכול לחפות על האגפים גם. ואנחנו עברנו מחוסר uh, מספרי ליתרון מספרי. אז, okay, uh... עכשיו השאלה אולי, אם לפני שקופצים באמת למחצית השנייה, האם לדעתך כאילו אנג' בטח במערך הזה מתוך ידיעה שהוא שוב פעם עושה במרכאות את אותה הטעות או שוב פותח באותו הרכב התקפי? ואני שואל, האם, האם מה, כאילו אני, אני האם ממשיכים את אותו קו של ברייטון? האם לדעתו ווסטאם באו ממש להתבנקר, ואז בעצם שוב פעם אין צורך בשר ואני צריך קשר התקפי? כאילו איפה, איפה הוא קבע שיש בעיה אחרי הספיגת גול הזאת? <אז> זו שאלה טובה, זו גם שאלה ששאלו משהו דומה, שאל אותנו אור שמר, שלפי המשחק נגד ווסטאם, צריך לשחק עם שני קשרים אחוריים, ולא עם מדיסון וכולו ביחד, בטח מול קבוצות טובות יותר. פה יש לי בעיה עם מה שהוא אומר שמול קבוצות רוסתם ממש לקבוצה טובה יותר. היא, אז... היא קבוצה שהיא טובה על הנייר, יש לציין את זה, ברור, אבל כן? יש להם הם, הם, פח, הם, וכנראה זו הסיבה שהם כל, נראים כל ככה. כל תחילת עונה זה פלוס כן. מינוס אותו, אותו סיפור. נכון, הם תמיד נראים, כמו שאתה אומר, קודוס זה <קודוס> שחקן שהלוואי שהיה אצלנו, או בואו יש מספיק שחקנים שהלוואי שהיינו, היו יכולים לשחק אצלנו גם כן. אז אני לא יודע אם זה, אני חושב, גם ראיתי מישהו ששאל את זה, ש... או... אני חושב פוסט, אולי זה היה בטוויטר, אני לא זוכר איפה הוא כתב שלדעתו אנג'י צריך בקרוב להחליט בין קולוסבסקי למדיסון. יהיה חייב להגיע להחלטה הזאת, עם מי לשחק. ואני חושב שזה באמת מגיע לזה, ויכול להיות שקיבלנו את התשובה גם, זה היה בשבת, נכון? כן, בשבת. כן, במשחק ראשון. כן. שאולי זה כאילו הכיוון ללכת עם קולוסבסקי, כי... מבחינת אולי ה-work שלו הוא הרבה יותר גבוה משל כל שחקן אחר, כנראה כל שחקן אחר בליגה. יש נתונים שיש לו, הוא מקום ראשון באירופה במלא דברים, אנחנו נגיע לזה, כולו סבסטיות רגע. אבל במה שאתה אומר, כאילו, איך אמורים לשחק, אני לא יודע, כאילו, אני חושב שכל עונה שעברה גם דיברנו על זה, שיש משחקים שאתה באמת צריך לשחק עם שניהם, ועם קשר אחורי אחד, וזה עבד טוב, מחצית שלמה נגד ברייטון, זה עבד טוב נגד יונייטד, זה טוב, מקרים. פה וואלה זה לא עבד זה לא עבד נורא אבל זה היה הרבה יותר טוב ששיחקנו עם שני קשרים אחרים ולא עם שניהם. כאילו המחצית הראשונה לא הייתה קטסטרופה. כן. ודווקא השער של קולוסבסקי הגיע לא מתוך מה שאולי תוכנן מראש של אתה יודע צריך שני שחקנים יצירתיים ומישהו שייתן את הכדורים סביב איזה הגנה חזקה דווקא זה הגיע ממתפרצת. ותנועה דווקא מאוד יפה של מדיסון שמשך את השחקנים והשאיר לכולו את האמצע וכולו סוף סוף באמת עשה את מה שאנחנו כל כך מצפים ומקווים לו כבר מאז שהוא הגיע כי זה באמת תנועה מאוד קלאסית גם לבועץ שמאל וגם למה שאנחנו כבר רגילים ומצפים ממנו ואני בטוח שגם הוא יודע את זה הוא גם ציין את זה באחד הראיונות אחרי המשחק שהוא באמת צריך לתת מעצמו גם יותר מספרים ויותר שערים אבל כן, שמע, זה יהיה מאוד מעניין, השינוי במחצית, אני חושב שזה הפתיע את כולנו, כולנו, כאילו, לפחות רוב הקהל חשב שאולי מדובר באיזה פציעה, ישר כזה חיכו לאיזה תמונה על הספסל, לראות איזה קרק ככה על הברך או איזה משהו. מי, מי כמונו כבר <laughs> <laughs> <laughs> יודעים, זה פתאום כזה, כן, הוא יחזור אחרי הפגרת נבחרות הבאה, כזה. <laughs> כן. אז אני חושב שבסוף אנג'ה אירע סוף סוף. שהוא יודע לשנות, הוא יודע לשנות במחצית, ואני חושב שזה איזושהי למידת לקח אחרי ברייטון, וזה לא בושה. זה, זה, זה לא זה בושה זה לעשות זה את זה. עם כל היהירות, ועם כל, זה זה כל זה זה. ההתנסות, ועם כל הסוג של להגיד במסיבות עיתונאים דברים שכאילו מוציאים את הקהל, כאילו לא מבין, או כאילו תנו לי, אני מבין יותר מכם, אז... הפעם הוא כנראה שזה פשוט הוכיח שהשינוי הזה מבורך והשינוי הזה באמת יכול לשנות. וזה כיף שבסוף זה סוג של ווין ווין כי אנחנו ראינו את זה אולי ובדיעבד. והוא ראה את זה בזמן וזה באמת מה שהוביל לניצחון כי אנחנו כבר מכירים את ההגנה שלנו וכמה שהיא רכה. והשער הראשון הוא פשוט קלאסי אני די בטוח שכולנו כזה פשוט. הורדנו את הידיים ואמרנו פאק כאילו שוב פעם פשוט אותו גול. <אח> <אח> וכן אז אני יכול להיות יכול להיות שנחזור באמת לראות את ההרכב הזה של שני קשרים אחורים זה באמת מה שמעניין כי יש גם ליגה אירופית בקרוב אז כן. תהיה פה איזושהי רוטציה אז uh, מעניין אולי מדיסון יקבל. הרכב באירופית פתאום, בניגוד <laughs> כן, ש... לדעתו. שזה גם די מדהים, כי עונה שעברה הבנו, בפתח תחילת העונה הזאתי הבנו שמדיסון זה השחקן הכי חשוב שלנו, ואז פתאום אנחנו אומרים, רגע, אולי זה לא מדיסון, אולי זה פולוסבסקי <laughs> בעמדה ואת הזאת. זה את זה אני אוהב. את זה בדי... ואמרנו, איך לא מביאים מחליף למדיסון? כל כך חשוב ואין שום שחקן שמחליף. אז הנה, יש עכשיו את המחליף, שיכול להיות שאפילו גבר עליו. ופתאום הוא השחקן הכי חשוב שלנו, כי המספרים שלו קשה מאוד להתווכח. אני אתן פה כמה נתונים, אה, אה, הכי הרבה מסירות מפתח מכל הקשרים, כאילו, הוא אה, אה, מקום ראשון באירופה. ריצות פרוגרסיב ראנס, ריצות קדימה, מקדמות. מקום ראשון באירופה. מוסט אקסלריישן, שזה האצות כנראה, אני <laughs> לא, קשה, לא יודע איך לתרגם את זה בדיוק בצורה טובה. מקום ראשון באירופה. כן, most deep completions, שזה ריצות פנימה או כדורים לעומק, מקום ראשון בעולם. הכי הרבה דריבלים פר 90 דקות, זה מקום ראשון באנגליה. הכי הרבה ניצחונות בקרבות מגע, קרבות התקפיים. offensive duel. מגע. זה 90 דקות, מקום ראשון באירופה. סליחה, מקום ראשון באנגליה, לא באירופה. אז כאילו... בספרד. זה לא נחשב. זה כאילו, הנתונים אגב ממאור אלבז, כאילו, סתם לא, זה נתונים אמיתיים. אבל כאילו, כן, אנחנו פה, הוא היה נושא לוויכוח די גדול, מה שהוא נותן, מה שהוא לא נותן, אני חושב שהוא נותן דברים שכרגע, הוא נותן דברים שכאילו, בדיוק מה שצריך, ועושה את זה בצורה כל כך טובה, אני רוצה, היה לי היום, התחלתי לחשוב, כאילו, הרי קולוסבסקי, הוא היה טוב מאוד כשהוא התחיל, הגיע אלינו. כשהוא הגיע, הוא נכנס בבום, היה מעולה אצל קונטה, כל מהלך היה מהלך חכם, הכי נכון, פה אנחנו השווינו אותו לאחד שלא טועה. כל מהלך שלו היה נכון. ואז הגיע איזשהו תהליך, החליף או מאמן, הגיע, עבר תהליך אחר. הוא הזכיר לי כל ה... אני רוצה לראות לפעמים תוכניות אוכל. וכל דבר, כאילו, הם מדברים על... אני הכנתי סביך מפורק, אני הכנתי סושי מפורק, אני הכנתי, לא יודע, מלאווך מפורק. אוקיי. Okay. קולוסבסקי היה... <laughs> היה... בוא נלך לסביך. <laughs> <laughs> קולוסבסקי היה סביך. אתה יודע מה? קצצות בשר שוודיות, ככה שיה... שיהיה טוב. Uh, סתם, אני לא יודע איך מכינים את זה, צריך לפרק. קולוסבסקי הגיע מוכן, הגיע כמאכל. ואז הגיע שף אחר, אנג', שהחליט שהוא מפרק אותו. ויש לו את כל המרכיבים, מפורקים כרגע על השולחן. יש לו את החציל של הסביח, את הביצה, את, ה... את הפיתה. ומה שעכשיו אנחנו רואים אצל קולוסבסקי זה את ההרכבה שלו. וזה לוקח קצת זמן, אבל הוא עכשיו מ... הפך להיות מווינגר uh, ששחק על הקו, לאחד שהוא לא רק באמצע, הוא שחקן חופשי. הוא עושה באמת דברים שאתה עושה באמצע, הוא עושה בהגנה, הוא עושה באגף, הוא רץ בלי הפסקה. הנתונים שלו הם, כמו שאמרתי, הם פסיכיים, והוא עכשיו מתחיל להתגבש לתור אה, מנה שיבוא איזה שף אה, עם שני כוכבי משלן וייקח הרבה מאוד כסף עליו, <laughs> ממשהו שלש עשרים שקל באיזה דוכן. כן, אני, תשמע, זה... אחלה דוגמא, אני דווקא, בתוך כדי צפיית המשחק, אני דווקא הבאתי דוגמא דווקא לכדורסל. כי דווקא, כי הוא מציין קולוסבסקי בראיונות כמה שהוא באמת אוהב NBA וכדורסל, ראיתי את הזריקה שלו, היא מזעזעת, אבל... צריך לעבוד על זה. זהו גם אם אני לא טועה צילמו אותו פעם עם איזה גופיית NBA כזה כאילו כן. יש לו את הווייב הזה. החגיגת ו... גול שלו נגד סיטי בשנה נכון, שעברה זה של נכון. לברון. בדיוק. אני אז, לו. אז אני חושב שגם הא, הא, האופי הזה שהוא מביא למגרש ואני אתמקד בעיקר בעיקר בא, באופי שלו ובמה שהוא מביא למגרש כשחקן קבוצתי ולאו דווקא. קולוספקי כשחקן אינדיבידואל וכל הנתונים שציינת, אלא יותר מה מביא אותו ליכולת הזאת, המיינדסט שלו, זה משהו שאני חושב שצריך להפיץ עוד בקבוצה. יש בו משהו שאני חושב שהוא גם מדבר עליו וגם רואים את זה באמת על הדשא, שיש לו אפס פחד. יש לו אפס פחד לא, לא להיכנס לתיקול, אלא אפס פחד מלטעות. ולקבל בראש מממן או משהו כזה, אני אעפוך את זה ואני אגיד שיש לו פשוט ביטחון, ולא אובר ביטחון, יש פשוט ביטחון של שחקן שיודע מה הוא עושה, והוא לא מפחד להכניס כדורים, הוא לא מפחד לעשות איזו תנועה מיוחדת, הוא, לא, הוא, הוא אפילו נהנה מזה. אתה רואה שהוא אוהב את ההכנסות כדור, הוא אוהב את העקבים, גם אם זה לא הולך, אז זה ירוץ ויתקל לחזרה, אתה רואה שיש לו איזה מין חופש, חופש שלו כשחקן וכבן אדם, אני חושב, יש בו איזה שהוא נמצא בתקופה מאוד טובה לדעתי בחיים שלו בלי קשר, קשר לדשא גם. אני חושב שהוא פשוט פורח. גם בנבחרת אומרים שהוא כבר קיבל את הסרט קפטן והוא מנהיג אותם בגיל יחסית צעיר. אז אני חושב שכל זה הופך אותו באמת לשחקן הרבה יותר שלם. ואני זוכר פה גם בפרקים קודמים שדיברנו באמת על מנהיגים ומי יכול וזה ודיברנו על ויקריו ודיברנו על לא יודע על ביסומה ולא יודע מה. ו, ו, ומישהו גם העלה באמת את קולוספסקי, שאנחנו לא מדברים עליו מספיק, כמנהיג בקבוצה, ואני חושב שבטח אחרי ה... הירידה הזאת של מדיסון, שנשים אותו שנייה בצד, נכון, גם נפגע לו האגו בטח, אה, בסדר, הכל טוב, הוא יקום מזה, הוא שחקן טוב, אז קולוספסקי מקבל פה פידבק מאוד מאוד גדול ורחב מאנג' ו... וזה, והוא... והוא מחזיר לו בזה, הוא מחזיר לו לא רק ביכולת טובה, אלא גם במין... דחיפה קבוצתית כזאת, הוא כאילו הוא אומר לכולם, חבר'ה, הכל טוב, אני פה, הכל כאילו, יש משחק, ו וזה כיף לראות אותו, נהנה, פשוט נהנה מהכדורגל, והלוואי וכל השאר ייהנו כמוהו, הוא גם הוא אמר משפט מאוד יפה אחרי, הריום, אח אחרי המשחק, שכשאנחנו משחקים כדורגל טוב, אנחנו יכולים לכבוש ארבעה שערים בארבע דקות. נכון. אנחנו רק צריכים להמשיך <laughs> לעשות את זה, מחר בבוקר אנחנו כבר שוכחים מה, מהמשחק הזה ומתקדמים הלאה, אנחנו צריכים להיות טובים יותר. כן. ואלה משפטים, אתה יודע, זה משפטים של ווינר, משפטים של מישהו שרוצה להתקדם ולהפוך את הקבוצה הזאת לטובה יותר, והוא גם מאמין בפרויקט הזה. אז uh, כן ירבוק ולוספסקי. כן. אני מאוד מסכים עם מה שאתה אמרת פה לגבי מנהיגות, ואני חושב שהשער השער הראשון, השער השוויון, זה שער של מנהיגות, הקבוצה צריכה אותי, ואני שם פה גול, והוא פשוט עשה... ויש לו כל כך הרבה פעמים אותו לא עושה את זה. נכון. ושחקנים אחרים לא עושים את זה, לא בועטים מרחוק. וצריך לזכור שעם כל הסופרלטיבים, הוא עדיין לא הצליח לעלות את העוד חצי מדרגה הזאת בשביל... אתה יודע, שאתה רואה אותו נכנס... שפה חותך ב-16, אז אתה יודע שזה כבר חצי גול? אתה מכיר את התחושות כן, האלה כן. שיש שחקן שעושה את זה? מכיר נגדנו בעיקר. יפה, כן. אז, אבל בוא נגיד שסתם, בוהן או קודוס שמגיעים למצב של קולוספסקי, אתה אומר, אין סיכוי, אסור להשאיר אותם שם. כן. אבל שקולוספסקי מגיע למצב הזה... לא יודע, <עד> אתה, אתה, אתה יודע שחפשו עוד לא... מסירה, עוד <עד> ועוד <עד> מסירה <עד> ועוד מסירה. אתה פלוס מינוס, אתה מבין, גם הגול הזה גם באמת היה עם המון, אתה יודע, קצת מזל מאוד מדויק לקורה וזה, אז, אבל זה נכנס סחתיין. גם הבישול, אה, במרכאות לסון בשער העצמי, גם שם, זה היה מהלך שהתקדם מאוד יפה, וגם העקב הזה בסוף הלך לרגל שמאל של סון שבעט לא מספיק טוב, ואז אתה יודע, התגלגל לשער עצמי כזה מצחיק, אבל... <עד> יש שם עדיין את הגרוש הזה שחסר לי בשביל שהוא יקפוץ עוד מקפצה בשביל באמת להיות שחקן שיוביל אותנו קדימה, ולא שחקן שאני, ש, שאני אחשוב עליו כשחקן ספסל או הרכב, אז... בסדר, זה חלק מה... מהתהליך של ההרכבה, כרגע אם אנחנו בשלב של הטחינה ושל ה... <laughs> של מה עוצמים? של החצילים, מטקנים אותם בדיוק. עוד מעט יקספו עוד את התבלינים והכל. יפה, וזה מה. שאנחנו, גם, זה מה שאנחנו גם מצפים מהמאמן שיראה את הדברים האלה, ושיראה שאם פולוסבסקי נכנס עכשיו לתקופה שהיא יותר, יותר חדה, יותר מנהיגותית, היא, היא יותר משפיעה על הקבוצה מאשר מדיסון, שעל הנייר שחקן יותר טוב ויותר תורם, אז, אז תישאר עם פולוסבסקי על הדשא, זה בסדר, זה בסדר לעשות את השינוי הזה. אני, אני כן מצפה לשינויים, זה בסדר, לא צריך להיות ראש בקיר ולא צריך uh, להגיד כל זמן אני, אני, אני יודע, אני יודע, אתם לא, ואני ממשיך עם אותו דבר. כן. כי ההגנה שלנו באמת לא מספיק טובה עונה, וצריך uh, לשפר את זה פשוט. למרות שאתה אומר ההגנה לא טובה, אבל הדברים ששנה שעברה היו מאוד בעייתיים, שזה קרנות ושערים uh, בגלל הקו ההגנה הגבוה, זה משהו שאם אני זוכר נכון, mm -hmm. כמעט ולא קוראים העונה. אמנם זה רק שמונה משחקים, ספגנו שער אחד מקרן לדעתי היה רק נגד ארסנל, והשער היחידי שנבע מאיזה קו הגנה גבוה זה היה נגד ניו לא שזה הופך את זה לטוב יותר, אבל זה כן, ידענו לתקן את הדברים האלה. עכשיו יש בעיות אחרות, ששערים שסופגים כאילו ממצבים שאתה אומר, למה? אין שום סיבה שנספוג ממצב הזה. אם זה במשחק נגד ברייטון עם הרחקה טיפשית של אודוגי ושאף אחד לא מסוגל לעצור את הנפילה. וביום שבת, עוד פעם, חוסר עזרה להודוגי וסגירה ועוד... לא טובה שלו. יכול להיות שהודוגיה הוא הבעיה, אני מלך עוד אחורה, נמצא שהוא באמת הבעיה לכל השערים. <laughs> אבל <laughs> יש כן איזושהי מגמת שיפור במשחק ההגנה שלנו. פחות תופסים אותנו עם המכנסה למטה, ולדעתי גם מאור הזכיר את זה לפני איזה כמה פרקים, שכן רואים את השיפור הזה, וגם עם הקרנות, אז אתה רואה את השיפור. אם אתה רוצה משהו לשפר בקרנות, זה תקרנות ההתקפיות שלנו כרגע, שהמשחק הזה היה, קיבלנו, נראה לי זה היה שיא קרנות במחצית, אם אני זוכר נכון. כן, היו הרבה קרנות, נכון. גם שאלו אותנו, רגע, מה, לא זוכר מי זה היה, אני, אולי אני אגיע לזה מתישהו. אמנון הולצמן שאל אם, הוא אומר שהוא מתעצבן כל פעם שאנחנו מבצעים קרן קצרה, במקום להרים את הכדור לרחבה. מה דעתנו, והאם קיימת סטטיסטיקה שלנו ביחס לשערים שנכבשו מקרנות רגילות לעומת קרנות קצרות. אז אנחנו לא כבשנו מקרנות השנה, לפי מה שהצלחתי למצוא. יכול להיות שאתה זוכר משהו, אני לא זוכר שהיה, וגם כשניסיתי לחפש, לא ראיתי. לדעתי כן. מול אברטון, אני חושב, רומרו? יכול להיות. אז זה לא הופיע במה שהסתכלתי, אבל אני אסתכל רגע על המשחק ביום שבת. אני לא אלך ל... דווקא, לא... דווקא אני שנייה פותח סוגריים ואומר שבשני משחקים הראשונים שלנו אני חושב שדווקא כן ראינו איזשהו שינוי ושיפור נכון. בזה, אבל מצד שני ישחקנו מול לסטר ואברטון, אז אולי כן. זה גם... אז ו... אתה צודק, באמת... וגם החמנו פה, יש תרגילים. אני זוכר, בפוד פה אמרנו, כן. ראינו יש תרגילים של הקרנות. אז היה לנו 13 קרנות במשחק ביום שבת נגד וסטאם, שש מהן היו מוצלחות, כשחמש מהן הן קרנות צרות. שזה אומר שהכדורים פשוט הגיעו לשחקן הקצר. מה שקרה מזה לא קרה שום דבר. כל הקרנות שהרמנו היו קטסטרופה. שזה כדורים שפשוט עברו את כל השחקנים, לא רוב הפעמים, לא היה מישהו שיכל לנגוח, והראה ש... פשוט קרנות לא, לא מדויקות, שזה מאוד מפתיע, כי ה... כמו שאמרנו, זה היה נראה טוב לפני גם הקרנות הקצרות שלנו לא היו יעילות יותר מדי, ו... אני לא יודע, כאילו, אני, קשה לי להגיד למה, מה בדיוק השתנה, כאילו, היה שני משחקים, או כמה משחקים בפתיחת העונה שזה נראה יותר טוב, ופתאום עכשיו זה נראה מאוד לא טוב, וגם הקרנות הקצרות היו טובות. הרבה פעמים זה הרגיש לי שהקרנות הקצרות באות במטרה של יותר לבלבל, שלא כל הזמן הרים את אותה קרן, כי הייתה תקופה שכל קרן הייתה מגיעה, והייתה מגיעה טוב. אז כאילו מצד אחד לעשות ככה, כדי לעשות את ההרמות למרכז, ומצד אחר לעשות את ההקרנות קצרות, כדי איזשהו בלבול לפתוח את ההגנה קצת, לגרום איזשהו... כי אנחנו מקבלים בדרך כלל גם ברצף קרנות. היה לנו לא 11 קרנות באיזה 30 דקות ביום שבת או משהו כזה. זה השיא, כאילו, אתה מקבל כל הזמן קרנות. וואו. אבל זה לא... בשבת זה לא עבד טוב. אם זה איזשהו מקרה נקודתי, אני מקווה, כי אנחנו מקבלים הרבה מאוד קרנות. במקום, אנחנו מקום, יאה, אנחנו וסיטי קיבלנו את הכי הרבה קרנות השנה, אם אני נותן לא איזה 76, כשאחורינו זה איזה 50 ומשהו. אז יש הרבה קרנות, גם... אנחנו צריכים לנצל גם, ב... גם בשערים, אם אני לא טועה. אנחנו מקום שני, נכון? אם אני לא טועה גם, אתה צודק. אם אתה, לדעתי אתה לא טועה, בוא נגיד ככה. <laughs> <laughs> תכף אגיד לך, אבל. אני רק זוכר שאנג'ה, אם אני לא טועה בעונה שעברה, כששאלו אותו על המצבים נייחים, אז הוא אמר I don't care mate, משהו כזה, כאילו, היה לו איזה מין יציאה שמשיכה הקו הזה של ה... אל תשגרו אותי, אני יודע מה אני עושה, אבל עכשיו זה ברור שזה כן מעניין אותו, וזה כן חשוב, גם ראינו בתחילת כן, ראינו בתחילת העונה שכבר פתאום יש תרגילים, ופתאום אדיסון נותן לפורו, שמגביה אלכסונית וכל מיני כאלה. אני חושב ש... בוא נגיד שאחרי ניצחון של ארבעה שערים, אז יהיה מה לנתח בשביל המועדון, בשביל הקבוצה, ואני חושב שזה נתון באמת קיצוני, בשביל שיתעלמו ממנו, ואני חושב שזה משהו שיהיה... צריך לקבל דגש ושיפור. ואני מאמין שגם נראה את זה ב... הוא אפילו בחמישי הקרוב, אני, אני די בטוח שלפחות ינסו איזשהו תרגיל או שניים, כי אי אפשר להתעלם מזה, זה בסוף נקודות. אתה רואה את ארסנל באמירויות, כשיש להם קרן זה כבר כמו רורי דה-לאפ בסטוק סיטי שהוא מוציא כדור חוץ. נגע. כבר אנשים, אתה יודע, קמים מהכיסא ומחכים לשער. אז גם המיינדסט מי... הזה, המיינדסט הזה של כאילו יש קרן, וואו, יאללה, כאילו, זה, זה הולך להיות... משהו אז זה לא ככה וזה זה בעייתי וזה נקודה מאוד חשובה שדורשת שיפור. ובוא נגיד זה חבל יש לוקחים טובים יש את רומרו ואן דה בן סולנקה זה שחקנים שאתם יכולים לשים את הראש וגם רומארו גם היה ברנן. רומארו איים הרבה בתחילת העונה וזה דאח. נכון. כן אז נקודה חשובה שבאמת אני מקווה לראות איזשהו שיפור. גם יש לך שני מגבילים טובים כלומר מדיסון ופורו זה. גם, גם קולוסבסונות מגביה לא רעה, סון היה מגביה קרנות במשך תקופה מאוד ארוכה גם, אז כאילו, לגמרי. אין שום סיבה שלא באמת לא נראה את זה. נכון. Uh, כן, אני מקווה שבאמת אז שיהיה איזשהו שיפור. Uh, טוב, הזכרת קודם מה שקולוסבסקי אמר, עם, uh, שאפשר לכבוש ארבעה שערים בארבע דקות בערך, אז כמעט עשינו את זה, כי מדקה חמישים ושתיים עד דקה שישים, שלושה שערים, אחד ביסומה מבישול של הודוגי, שאני רוצה לתת לו הרבה מאוד קרדיט, כי... הרבה מאוד שחקנים לא נותנים את הפס הזה אחורה, ומנסים לחפש את הכדור רוחב בתוך הרחבה. אז מסירה יפה מאוד של אודוגי, וטוב שהוא גם נותן את המספרים. משהו שגם במאה שעברה אמרנו, ומספ... לא נותן... הוא הסתובב. זה לא ראית רק מסיר, הוא פשוט כן. נעצר, הסתובב. כן. כל המהלך שלו, כן. Mm -hmm. אז מספרים זה חשוב מאוד אצל אודוגי, כי כרגע אנחנו לא מקבלים את המספרים האלה מפורו. אז לפחות שמגן אחד ייתן, כי פה רואה איכשהו קצת בירידה, שגם לזה מתישהו נצטרך uh, לתת את דעתנו. Uh, ואז דקה 50... חמישים... שומר על יציבות, הכל כן. בסדר. וסומה <laughs> <laughs> hey, שמאז ששאף uh, גז מזגנים uh, נהיה סקורר, <laughs> או גז צחוק, <laughs> לא זוכר כמה זה היה, עבר כל כך הרבה זמן. אחרי זה יש לנו את השער של סון, השער עצמי של אריולה, אבל סון עם הבעיטה המאפנה שאיכשהו נכנסה. <laughs> ודקה 60, תוך 8 דקות כבר, 4-1, סון עוד פעם, סון סוף סוף עושה שער כזה שאתה אומר, אוקיי, okay, הנה זה סון. לוקח את הכדור, עושה את ה... איך קוראים לזה? פדאלות? פלא... לא יודע, התרגיל הזה עם הרגליים. ש... של הברזילאים. פדלדה. פדלדה, הנה. <laughs> ושם את זה וכאילו בתכלסה יכול להיגמר פה יותר גם. וכל מה שנותר לחשוב זה כאילו, אתה יודע, שחקן משחק חלוץ בצד שמאל, יש לו שטח, הוא רץ מול השוער באחד על אחד וכובש, ואז אתה חושב על המחליף שלו. כן, ואז הוא נכון. גם מול שער ריק אתה תפגע בקורה. כן, לגמרי, הוא לא הגיע. דקה 70 כזה, אני אומר, אני רוצה את החמישי, אני רוצה את החמישי, ואז דקה 70 אני רואה חילוף מוורנר. טוב זהו, לא, לא יהיה חמש. ואז יש את האדום, האדום של קודוס, כאילו, יש, היו כל כך הרבה דברים במחזור הזה מבחינת שיפוט, אז כאילו קשה להגיד מה, מה יותר גרוע, אבל זה אחת ההחלטות המאוד, היותר מוזרות שראיתי. כאילו, פשוט הלך פוליטיקלי קורקט כזה, של שני שחקנים רבו, יאללה, נשלוף להם צהוב, אני לא רואה כלום. רק שפה לא היה שני שחקנים שרבו, היה פה שחקן אחד שרב עם שלושה שחקנים. <laughs> הוא היה יכול <laughs> לקבל איזה ארבעה דומים שם. ברישרלי סוני, מה? ברישרלי סוני דאזי פשוט רץ. הסטרייק על כל השחקנים ונפל. זה, <כולה שופל. laughs> זה מכו... מתוך uh, סרט uh, פרודיה כזה, שאתה רץ ובא ל... לה... לתת מכה למישהו, בסוף אתה מפספס אותו, נופל על סלע ופותח את הראש. אני באמת, גם... ליבי, ליבי עם קודוס, באמת. כאילו, אתה יודע גם כמה אני אוהב אותו ועוד רציתי אותו מהמונדיאל, וזה הרגיש שהוא באמת משחק לבד. שחקן כל כך יצירתי, עובר לך שם חמישה שחקנים בצד, ואז פשוט מחרבנים לו את זה ואין לו למי למסור. השחקן ענק, והנה מגלים שגם אם אתה גדול, אתה עדיין יכול לאבד את זה מאוד בקלות. כן, וחגיגת שער בישיבה, עכשיו יהיה לו הרבה זמן לשבת. נמשיך. כן. שיחשוב על זה ושיעבור אלינו בקיץ, בבקשה. כן. עוד מישהו שאנחנו צריכים להתייחס אליו שלא התייחסנו? מר סולנקה, כן. האיש וה... והדיון על האם הוא תורם או לא. כן, אתה רוצה לפתוח את זה? לא, <laughs> <laughs> זה רק שנינו פה. <laughs> אז לא, כן, היה לא, איזשהו, זה... אני אתן, אני חושב שזה הטל גורן, מהקבוצת פייסבוק, שכתב שהוא לא, לא ראה תרומה של סולנקה במשחק הזה. מספרית, הוא צודק, הוא לא הפקיע, הוא לא בישל, הוא לא, כנראה לא תרם כל כך אה, התקפית. ארי <אח> קבע שלושה למשל. כן. <אח> למה, למה, הוא לא קבע שלושה נכון. <אח> לא בסדר. למה לא... למה לא שם שש? זה ליגה גרמנית, הוא יכול לשים יותר. <אח> <אח> מה מה דעתך? נותן לך את הזכות הדיבור. אני חושב שעזוב שנייה את השערים או הבישולים או משהו באמת יכול לתת ונותן. הצורת משחק שלנו, אני חושב שהמשחק הזה זה הייתה דוגמה באמת באמת מעולה ללמה הביאו את סולנקה או שחקן בדמותו, אוקיי? אני אפילו לא אתייחס דווקא ספציפית לסולנקה, אלא פשוט כי זה השחקן שאנש חיפש ומצא. ואנחנו באמת רואים את השינוי, אנחנו רואים את השינוי שהוא מגיע בדיוק ב... במהלכים הקטנים, במהלכים שאולי פחות שמים לב אליהם, או תוצאה של מהלך שהוביל על כדור איקס. פעם, לא היה לנו כל כך למי למסור את הכדור הזה. היה לך את סון למעלה, היה לך את רישרליסון, שנאבק שם בין שחקנים, והמשחק גב שלו לא, לא תמיד היה טוב. ו... גם במשחק רגל, רגע... גם במשחק... כן, כן. <laughs> כלומר, לא היה לך את התשע הזה, שאתה לא רק מוסר לו עם הגב לשער, אלא גם... בעיקר הוא יכול להעיף כדור מה-16 כשהוא נלחץ, ויהיה לו כתובת. יהיה מי שייאבק עם המגן או עם הבלם, ומספיק שהבלם ינגח החוצה והכדור שלך. מספיק שהוא הצליח להוריד על החזה ולהחזיר חזרה אחורה. הכדור עדיין בשליטתך, הכדור עדיין יכול להוביל למשהו חיובי עבור טוטנאם, זה הכל, זו הנקודה. ופה סולנקה נכנס ומביא משהו שמאז קיין כן אין לנו, וצריך להבין את זה שלא לא רק שהוא עושה את הדברים האלה, הוא גם מדובר בשחקן שנלחם ורץ אחרי בלמים ולוחץ אותם בצורה היסטרית. כלומר, אם, אם מסתכלים עליו, כשהכדור אצל היריב, אתה רואה אותו לוחץ בצורה כל כך חכמה, לוחץ את הבלם בדיוק מהצד של לחסום לו את הפס לבל, לבלם השני למשל, או לשוער, הוא ממש מנסה להוציא את האנשים שם מאיזון, והוא נלחם והוא שם את הגוף, וברור, אנחנו... רגילים כל כך לקלאס ולשלמות הזאת של, של קיין שידע לעשות הכל בצורה באמת כמו שרק כתוב בספרים באמת וזה שחקנים שבאמת לא, לא ראינו יותר מדי כאלה אפילו לא יודע ללך אחורה בהיסטוריה אז אתה פשוט באופן טבעי מנסה ורוצה לקוות לקבל את אותה תוצאה אבל זה לא ככה אבל לפחות אנחנו מקבלים שחקן שבמיינדסט שלו הוא, הוא לוחץ. הוא נלחם, הוא נאבק על כדורים ומרוויח אותם. זה לא רק מנסה, אלא גם הוא מצליח. Yeah. ומשם באמת הכדורים חוזרים אחורה, מגיעים לסון ולג'ונסון בצדדים. ואני חושב שאנג' מאוד מאוד מרוצה מזה. וגם אנחנו, ואני חושב שאם יש גם הערות על שערים ובישולים, אז גם זה יגיע. ו... אנחנו יודעים שיש לו את האיכות הזאת, נכון, זה לא עכשיו שחקן שהגיע מאיזה קבוצת צ'מפיונס לגדולה, אבל זה שחקן שאם הוא ימשיך ככה, לא לשכוח שזה באמת מחזור שמיני, או משחק שמיני בכללי עם השחקנים האלה, זה בגרף עלייה, ואני חושב שצריך לתת לו טיפה זמן ואמון. כן, אני מאוד מסכים איתך, מה שהוא נותן זה... הוא לא עוצר את השטף של המשחק. שזה משהו שראינו ששחקנים אחרים שציינת, עוצרים, שהם לא יודעים איך להתמודד עם כדור שמגיע להם, מאיטים את המשחק, הולכים למסירות הלא נכונות, פה הוא עוצר את הכדור, היה לו מהלך שהוא עוצר את הכדור עם הגב לשער, מסתובב, רץ, הכדור כמעט בורח לו, שם הוא טעה, הוא היה צריך למסור שמאלה, הוא לא מסר בזמן, אבל הוא לא, הוא לא ויתר, הוא פשוט עבר דרך השחקן. הוא פיזי ברמה שאנחנו לא רגילים לראות שחקנים כאלה. שהם גם מהירים, גם יש להם, הם טכני מאוד, אבל הוא מאוד מאוד חזק. בסוף הוא נתן את המסירה, נכון, את המסירה. אמנם קצת באיחור, אבל בסדר. זה כנראה ההבדל בין להיות עם עוד בישול או עוד שער, וזה משהו שכמו שאתה לא אומר, הוא לא שיחק את כל המשחקים גם. הוא היה פצוע. כמובן, אין מישהו שמגיע לטוטנה ולא נפצע. אז uh, לגמרי נותן לו את הזמן, ולא כל כך מעניין ששמו עליו 60 או 70 או 80, מבחינת מה שאת, כמו שאמרת, מה שהשחקן שצריך להיות שם בשביל אנג', בשביל המערך, בשביל הסגנון הזה, זה בדיוק השחקן שצריך להיות שם. אם אמרו, הוא טוני, יואו, זה השחקן, כאילו, זה הסגנון של השחקן. איפה טוני עכשיו? טוני עכשיו בערב הסעודית. זה לא, כנראה שחקן שלא מתאים, גם מבחינת הנתונים הפיזיים שלו וגם ה... כאילו, בראש, טוני. כנראה יש סיבה שהוא שם ולא בשחק באנגליה, אז... טוני, טוני הוא בעיניי אחד השחקנים שאנג' רמז על כך שהוא לא מעוניין להגיע לשחק בטוטנה, הוא מעוניין להגיע לשחק או בצ'מפיונס ליג או בקבוצה שתביא לו כסף, או כן. מספיק כסף. וזה לא מתאים. זה פשוט לא מתאים. וואלה, בדיוק. אם עכשיו שחקן כזה, כאילו, אומר לך, אה, כן, התפשרתי, רציתי ללכת לצ'יימפיונס-גוג, רציתי כסף, אבל לא הסתדר לי, הלכתי לטוטנארד. וואלה, כאילו, שורקים לו בוז. בדיוק. <וואלה> לא צריך שחקן כזה, אני רוצה שחקן שמאז שנייה הראשונה שהוא משחק, הוא נלחם, כמו שאתה אומר, משאיר את הכל על המגרש, אתה רואה את זה, כאילו, הלחץ שלו באמת <אז> מדהים. נכון, זה, זה יתרונות וחסרונות. זה שחקן שאומנם לא, לא עבר... אתה יודע, לא עבר צ'מפיונס ליג, אין לו מספיק ניסיון, נקרא לזה, ברמות הגבוהות עם כל התקופה שלו בליברפול או לא, צ'לסי, זה, זה לא באמת הרלוונטי. <תקופה> התקופה הטובה שלו באמת זה בבורנמונד ועכשיו פה, והוא אמור להתפתח יחד איתנו, כן. שזה בגדול החיסרון, אבל <laughs> זה גם מה שאנג'ה לוקח על עצמו ברכש הזה ובפרויקט הזה. כן, ואנחנו גם... היה לי משהו בראש וברח לי. אה, אוקיי. אם אנחנו באים, כאילו, יש איזה טענות לסולנקי על זה שהוא לא הפקיע במשחק כזה, אז וואלה, שיבואו... אין לי בעיה שלא הפקיע במשחקים שאנחנו מנצחים 4-1. שהביא את השערים שלו ב-1-0. ב-2-1. שהביא את השערים שם, אם זה כזה בעייתי, אני מוכן לזה. גם ראיתי איזשהם נתונים שעל סולנקי זה נכון מלפני מלפ... המשחק נגד ווסטון. ש... לא יודע, יש כאלה שאוהבים XG, לא אוהבים XG, ארבעה עד שלוש עשרה פעמים העונה לשער, שכל הבית, המרחק הממוצע של הבעיטות שלו, עשר מטר מהשער. כאילו הוא ממש בועט, הוא נמצא בדיוק איפה שהיית רוצה שחלוץ אה, מטרה יהיה, כשהוא מקבל את זה כדור. הוא מבקיע שני שערים, היה אמור מעניין. לקבל, היה אמור להפקיע ארבע וחצי, לפי ה-XG. <אפקיע> אם, <אפקיע> אם נוסיף שנייה על הנושא הזה של כיבוש שערים, ועל חלוץ שלא כובש כשאנחנו שמים רביעייה, זה בכללי על כל שחקני ההרכב הראשון שלנו, או מבחינת הסגל עצמו, שכמעט, לדעתי כולם מעורבים בשערים, כמעט כולם גם כבשו, חוץ מאולי מא איוון דבן והודוגי. כבר. אני חושב שהם כבשו. שכולם כבשו, לא? <אח> לא בטוח, אני חושב שהם בישלו, <אח> ווואן יש לו שני בישולים מטורפים. <אח> <אח> <אח> הודוגי גם עכשיו עם בישול, ו... רומרו כבש ופורו וכולו ומדיסון ובישום הצמד כקשר אחורי. Um, סולנקה כמובן, ג'ונסון שבר את הרצף שלו, איי איי איי. כן, לא um, עשה. זה בגלל ו... מאור, הוא שם אותו בפנטסי. זה משם, רצה לדעת. Um, וסון שחוזר כמובן, uh, ורנר לא כבש, אבל בטח בישאר. <laughs> um, <laughs> לא בטוח. <laughs> מילה קטנה על ג'ונסון. Um, אנג' דיבר עליו, אם אני לא טועה, אחרי המשחק, והוא דיבר על זה שאומנם הוא לא כבש, שוב, אבל הוא ממש ציין אותו לטובה מבחינת המשחק הגנה שלו, וכמה שהוא באמת עוזר שם לפורו בירידה, זה משהו שכנראה שגם קיבל תשומת לב בפגרה הזאת, כי אחרי השלושה שערים שם בברייטון, זה משהו שאנג' כנראה רתח, וממש רצה עזרה שם מבחינת כולם. אז זה גם משהו שסון צריך לדעת לעשות עם מודוגי, וזה אגף בעייתי, יש לציין מבחינה הגנתית. וג'ונסון עם באמת וורק רייט מדהים, וזה, שוב, זה קצת דומה לקולוסבסקי, שני שחקנים שאולי אין להם הרכב בטופ 4 של אנגליה, אבל יש להם וורק בטופ פור העולמי, כאילו מבחינת כמה שהם באמת נותנים מעצמם, וזה מה שאנג' מאוד מאוד אוהב, ואנחנו רואים את זה גם בדקות משחק. כן. ג'ונסון, uh, כן, לא, לא, לא, לא היה מסוכן כל כך, uh, למרות שהיה לו איזושהי בעיטה שם, שבאה... כן. ממש ממש יפה, ממש קרוב לשער, אבל... Uh, uh, כן, קצת באסה, זה היה נחמד, uh, הגג הזה שבגוד פעם, uh, שעושה... ש... של ג'ונסון בתור רונלדו. אבל אולי אה? יש לו עכשיו עוד כן. אפשרות להתחיל רצף חדש. בועז העלה משהו מעניין, שאם הוא היה כובש, אז הוא גם היה מתיישב על השרפרף. זה היה יכול להיות כן, בנטר זה, ש... זה שאמרנו שאם יש מישהו שיעשה זה, זה יהיה ג'ונסון. למרות שגם רישרדסון. אבל רישרדסון <laughs> לא היה מצליח להפקיע. אז כן. בעיה. 아, ועוד דבר, טרי, שג'ונסון ציין באחד הראיונות, אני פה עושה סיכומים של ראיונות <laughs> אחרי משחק. <laughs> שכמובן, אחרי שאתה כובש רביעייה בבית, אז פתאום מגיעות המחמאות לכל אנשי הצוות, ובראשם ריין מייסון, שעוזר לג'ונסון באימונים על איפה להתמקם, ואיך לסיים, ואיך לבעוט, כאילו ריין מייסון היה אגר את בייל פעם. <laughs> <laughs> <laughs> אני, אני עובד על תיאוריה פה שריין מייסון הוא הבעיה הכי גדולה במועדון. <laughs> <אני עדיין, laughs> זה עדיין <laughs> לא, לא בשל, אבל uh, הוא הסיבה שאנחנו לא מצליחים. אז שהוא הגיע להיות בצוות המקצועי, יש יותר מדי בעיות. מאז שהוא מועמד לאמן את אנדרלכט, אז... בעד שילך, אני בעד, אני בעד שילך. מנסים להחמיא לו כדי שיישאר, אתה מבין? שילך ויקח איתו את ברד פרידל, שנמצא שם, מכל מהשעון. זאת אומרת, אם כבר ריבילד, אז עד הסוף. כן, מה, כולם עוזבים. חוץ מאפסני החמוד הזה, סטיב. אפילו, כאילו, העיפו את כל הצוות הרפואי, העיפו באמת את כולם. ריין מייסון שורד האחרון. אם אתם, חושב, אם אתם רוצים לדעת מי המדליף, כנראה זה ריין מייסון. <laughs> uh, טוב, um, מילה... משהו... מילה נוספת על שר אולי? אולי גם ביסו שצריך לתת לו קרדיט שמשחק טוב. אבל שר נכנס, uh, כן, שר שינה את המשחק אפשר להגיד. שאלה אם, אם זה הנוכחות של ספציפית שר, נגיד אם זה היה ברגוול או אם זה היה בן תנקור. אם זה היה אותה תוצאה, או שבאמת אה, כאילו שר היה האיש הנכון שם. ספציפית הוא. אני أو... חושב ששר היה ספציפית טוב בכניסה הזאת, כי זה פשוט ענה על הצורך שלנו, אולי ספציפית מול ווסטאם ומול העמידה שלהם ומול היציאה שלהם מולנו. אז במקרה הזה, במרכאות הרגליים הארוכות שלו, <laughs> <laughs> זה, <laughs> זה <laughs> לא מרכאות, <laughs> כן. <laughs> הצליחו. הצליחו גם לחטוף שם את הכדור בסוף בבישול אסון ופשוט להיות נוכח להיות נוכח כשביסומה הולך לחפות אז הוא נמצא באמצע וההפך. יש ביניהם גם כמובן קשר טוב על המגרש זה משהו שראינו אותו בצורה מופתית בתחילת העונה שעברה אבל אז באמת הכל עבד. אז תשמע מעניין אני, אני ממש מבסוט כי בסוף. כשעולים לך גם רישרליסון וגם בן-קור מהספסל באיזה דקה, לא יודע, 70, אז זה כיף. ואתה לא צריך לראות פרצופים שאתה לא רוצה. אתה, אתה מקבל שחקנים שהם שחקני הרכב שנכנסים גם במחצית שנייה, שזה נחמד. אז כיף גדול. כן, הבעיה זה שדקה 70 נכנס לך טימו ורנר. זה, אתה, זה, אתה, זה, לא ב... זה היה כבר לא כיף גדול. כן, אבל אתה מצפה שאם במשחק כזה אתה לא נותן למייקי מור, למה לא? למה לא לתת לו את ה-20 דקות האלה? זה כאילו המשחקים. כי, כי אני חושב שאנג'ו קצת מאמין בהיררכיה, אבל אני חושב שהשאלה הגדולה דווקא זה... מייקי מור קודם כל הוא, הוא כרגע, כנראה אין מה לעשות, עדיין יחכה להזדמנויות, יש לו אירופית. השאלה דווקא זה אם אודובר או ורנר... מ... כאילו מי מהם מקבל את הקרדיט, אני כי חושב שרא... אני חושב שראינו שהודובר קיבל את הקרדיט על ורנר. בדיוק, או... או אז... אז זהו, אז אחרי הפציעה נגלה את זה מחדש, ואני חושב <laughs> שאנג' בנה על ורנר להיות אחרון בהיררכיה הזאת, אבל איכשהו בסוף הוא פותח באולטראפורט. <laughs> <laughs> אז כן, אני מקווה שנחזור לראות אותו שם במעמקי הספסל. כן, אזכור קטן, ארצ'י גריי, נכנס דקה 88, ואז החליט לעשות שטויות. מה זה שטויות? הפיל שם שחקנים על הרחבה, בתוך הרחבה, לא מבין מאיפה יש הביצים. עשה את האנייסטה. כן, בתוך הרחבה, חמש עוד רגע אבי קופץ עליו שם. אבל מהלך יפה, מהלך של ביצים, בוא נגיד ככה. והאמת היא, אני קצת... קצת מתבאס עליו שהוא לא באמת יכול לשחק יותר מדי בתפקיד שהוא טוב בו שזה השאלה. אבל השל... אני א... לא יודע מה התפקיד הכי טוב שלו. תשמע הוא קשר <laughs> אחורי אבל. אני באמת, לא יודע הוא שיחק גם בגן הוא... ימני הוא... הרבה. כן אבל אבל ראית באירופית שגם באירופית. שזה לא מספיק טוב באירופית כן, כן. ש... לפני שבאמת נקבל אותו בפרמייר ליג אני מקווה שלא. אבל אני חושב שכן הוא... הוא קשר אחורי לגמרי אבל פשוט יש לו המון אינטליגנציה. קצת כמו אמרסון רויאל, אבל uh, <laughs> אתה יודע, פשוט <laughs> uh, <laughs> עם פרצוף, <laughs> פרצוף אנגלי צעיר חמוד <laughs> uh, ומחונך. אבל, uh, וכמובן עם משחק רגל מדהים, שזה בעצם מה שהכי חשוב, וקצת <laughs> אני מתבאס עליו, כי הוא עכשיו מגן שמאל, מגן ימין, בוא תשלים בלם, כל מיני כאלה. <laughs> uh, במקום באמת להתפתח כקשר אחורי, שזה משהו שאנחנו רואים שאולי באמת קצת... צריך את הגיוון הזה בקישור המרכזי שלנו, וזה משהו כן. שיצטרך לשים לב אליו בכללי בהמשך. כן, אבל... אין, לנו, לא... אין, טוב, את ה... אין לנו את השמונה הקלאסי, ש... שבהגדרה של שמונה, זה מרגיש שיש לנו שלושה קשרים אחוריים, והתקפיים. <laughs> אין, אין את המישהו הזה שהוא בוקס טו בוקס קלאסי. אה, כן. טוב, יש, תראה, יש הרבה משחקים. אנחנו בתקופה עכשיו שיהיו הרבה משחקים, אז כן יהיה את ה... איזושהי רוטציה, ויכול להיות שהוא כן יקבל את הדקות באיפה שאתה מצפה שהוא ישחק. אני רק אתקן ואגיד שכאילו פאפה שר הוא כן הבוקס טו בוקס הקלאסי, אבל פשוט בעיניי לא מספיק טוב בחרקת. הוא לא טכני מספיק ברגליים, לדעתי. הטאט שלו מאוד לא נקי ו... הבישול אסון זה פאפה שר הקלאסי. זה לשים את הרגל, לחטוף, לתת את הפס. זהו, אבל כשאתה צריך אותו מול הגנה קשה... אז זה לא, זה לא השחקן. כן. ופה אני מחפש את היצירתיות הנוספת. כן. יאללה. אתה никто... יודע, אומרים, תביא את השחקן הזה ואתה... ועוד איזה ווינגר לצד הנכון, תחליט איפה רוצה. וזהו, אתה, אתה שם. תביא לי איזה יורי טילמנס כזה. אני רציתי <אד> את טילמנס, ומאור <אד> בא ואומר לי, לא, זה כמו לאויביארק, <שור> זה כמו זה. איך טילמנס עם בעיטות מרחוק, וזה בדיוק מה שהיה חסר לנו, והיה בחינם, זה כאילו החתמת לוי קלאסי, מה הוא הביא בחינם? מנור, רק בלגן נתן לנו מנור הזה. טוב, משחקים הבאים, לפני שנעבור לשאלות, יש לנו, תמיד שאלו משהו על זה, אז אולי אני אלך כבר דרך השאלה לשם. יוסי הראל אומר, אלכמר. באירופה ליג, פאלאס בליגה, סיטי בליג קאפ, הוא קרא לזה שוקו קאפ, אני רוצה לזכות בתואר הזה, אז אני אקרא לו ליג קאפ. אם כשנעוף זה ייקרא שוקו קאפ, זה אני מוסיף. אני מתרכז ו... ואז יש משחק העונה לטעמו נגד וילה, כל זה בעשרה ימים. הוא רושם פה דברים על בריא וזה, אני לא, לא מדבר על זה אפילו. רוצ... אם הוא רוצה להיות כמו חנן, ששניהם במילואים, כאילו גם יוסי וגם חנן כל הזמן במילואים, אז לא, לא, לא, <laughs> לא, לא, לא ניכנס <laughs> uh, אז מה אם אנחנו היינו אנג', מה אנחנו עושים? אם עושים רוטציה מלאה, הרכב שני לגמרי, שינויים קלים, האם הולכים בכוח על כל התארים, ו... או ש... אם יש דילמה מסוימת או תשובה ברורה. לפני שאתה נותן לך, אלון, התשובה מבחינתי, יש תשובה אחת ברורה לכל המשחקים האלה, לא ללכת אול אין, כאילו אול אאוט, בוא נגיד ככה, אול אין על הרכב שני, אין דבר כזה, אסור. זה קרה כל כך הרבה פעמים, וכבר צריך ללמוד מזה ש... זה לא קרה נגד קובנטרי, הוא לא הבין את זה אנג' נגד קובנטרי, הוא לא עלה עם הרכב הנכון, וכמעט עפנו שם, וזה לא שעכשיו אני אומר בדיעבד, אנחנו אומרים את זה כבר מתחילת הפוד. אנחנו כאילו אומרים שאסור לעלות במשחקים מסוימים בצורה מסוימת, ואין פה שום משחק לזרוק את האמת. האלכמר בית, שם אפשר אולי לעשות את השינויים טיפה יותר. אמ� צריך לראות קצת את האלכמר, גם ביום... שבת כנראה זה היה נגד פסווה, הורחק להם שחקן די מוקדם ולא באמת היו, לא באמת שיחקו מי יודע מה. וראיתי אותם, את האמת, זה היה באירופה ליג, נראה לי, אני לא זוכר נגד מי זה היה, הם ניצחו למשחק, קבוצה לא רעה, אבל... דרוי פארוט משחק שם? כן, זה הדרבי שלו. הוא, כן. משחק, הוא כן, משחק? כן, כן, כן, הוא כובש גם. אה, ראיתי אותם משחקים נגד אלפסבורג. ניצחו שלוש של אלפסבורג, הוא חלק, שחקן לדעתי פארוט הפקיע אפילו. כן, הוא הפקיע את <תאמר> השלישי. זאת אומרת, הוא יחגוג. תחושה שהוא יחגוג. <laughs> את האמת שיחגוג, אין לי בעיה. מקווה שהוא לא... <laughs> לא יצטרך לחגוג, אתה יודע, שהוא לא יפקיע. <laughs> יש להם את הבן של ון בומל. רובן ון בומל משחק שם, הוא שחק אחד הכוכבים שלהם. יפה <laughs> מאוד. כן, יש להם איזה קופמיירס, שהיה גם כן הצלחה, אלא <laughs> אם <laughs> כן זה אח שלו או משהו. תשמע, אבל, אבל צריך להסתכל שנייה, באמת, כמו, ש... כמו ששאלו באמת בשאלה, שיש לך אירופית, ואז פאלאס, ואז סיטי. כן. אז... אם... אז עוד פעם, אם אני... יש משחק שאתה יכול טיפה לתת יותר, בוא נגיד, רצועה, זה משחק בית נגד אלקמר, לדעתי. טיפה יותר לעשות שינויים, אבל עדיין. לא, אני אומר, אם אתה, אם אתה מתעדף את זה עכשיו, אז... המשחק מול סיטי או מול פאלאס מקום ראשון אצלך? סוף. סיטי. יפה מאוד. כן. ואם אני לא גם פפ שהוא הולך לעלות רק עם הרכב שני בגביע. בדיוק בגבי זה. אתה, מ... אתה יודע, אבל הרכב, מימס... שני שלו, הרכב שני שלו מעלה גריליש ומעלה את... כן, כן. אני <laughs> לא יודע מי... גריליש ופודן זה הפכו להיות... כן, יותר בדיוק. הרכב... זה, זה הרכב שיהיה כנראה. אבל זה עדיין זה... יש שחקנים כאילו... אני לא יודע אם יש, זה השוער המחליף שלהם, זה האורטגה הזה, שעדיף את השוער הראשון שלהם. כי סון אוהב להפקיע נגדו. בכל אופן, זה... אני, אני חושב שבאמת האירופית, זה משחק שהוא צריך לשתף את קצה הספסל, אין ברירה. ורנר. לתת... בתי דקות למי שאפשר, הוא גם קצת בשאלה על יום חמישי, אז אנג' דיבר או העלה ככה את ריש כ... ככזה איזה כיף שהוא חזר, דווקא כששאלו אותו על יום חמישי אז יכול מאוד להיות שנראה אותו אה, כבר ברכב הפותח, אני לא שואל את אין זה. אין לי בעיה כבר. עם זה, אין לי בעיה עם זה, שחקן שאני מוכן שישחק ביום חמישי. יפה, וסון חזר מפציעה, אז, אז אני, אני פחות רואה אותו בהרכב. אז זו באמת שאלה של כזה, באמת, ג'ונסון או קולוסבסקי, או באמת מורי קבל הרכב, אני לא חושב. הנה, <אח> מדיסון למשל, יצאה דקה 45. אני מצפה שמדיסון יפתח. יפה. אני מצפה שסער אז... ובן-טנקור יפתחו. בדיוק, זו השלישיה. זו השלישיה, וזו שלישיה... למרות שלישייה... שאני רוצה לראות את ברגוול ואני רוצה לראות את, אה... את גריי, נכון, עדיין נכון. צריך להיכנס, אולי, אם, אתה יודע מה, אם זה מדיסון ובן-טנקור ביחד, או מדיסון וסער, או ברגבל, או, או... או גריי, שיהיה איתם בשלישייה. שהשלישייה, ששניים מהשלישייה, הם יהיו שחקני הרכב מופכים, חזקים, שאתה יכול לסמוך עליהם. שלא לזרוק את השני ילדים למים, ושפתאום יש משהו קצת של פחות הולך, אתה... קשה לך לצאת מזה. זה, זה, זה מה גם רוצה שאני חושב רוצה... שאנג'י עושה. אם אני לא טועה, לצערנו, אחד הבלמים פותחים יצטרך לפתוח, כי... לדעתי, שניהם, פור... לא? פור... הוא עדיין מורחק נראה לי, לא? קיבל אדום, זה לא... אני לא יודע כמה זה... האמת, מעניין כמה זמן הוא בחוץ. הוא לא היה מורחק במשחק הראשון? כן, אבל אני לא יודע אם זה אדום ישיר, זה כמו... באנגליה. זה לא ספורטיבי, הוא פשוט היה אחרון, זה בסדר, זה משחק אחד. לא יודע, אתה יודע, באנגליה לא תמיד נותנים לזה אדום, אבל אני לא יודע. לא לא רק יודע. מה שקודוס עשה זה שלושה משחקים כי זה לא סטרוטיבי. לא, זה, זה כמו כזה כן גליץ' לקרסול כזה okay. אבל אז כן דרגושין וזה כזה קריי רמירו... רומרו דרגוסין ודייוויס נגיד okay. שזה נשמע קשה אבל כן. כן ו... זה, זה עדיין תהיה ירידה מבחינה הגנתית כי פה מה לעשות אין לנו מגנים מחליפים. המגן המחליף okay. שלך ספנס לא רשום לאירופה. אז, אז כאילו זה בעיה. בכל אופן, I, I, I צריך להגיד uh, שלא חווינו את זה שנה שעברה, לא היינו באירופית ולא היינו בסיבוב השני של הגביע. <laughs> uh, היינו בעשרה מחזורים שהם משחק כל שבוע והכל הלך יופי, ו... וההתרסקות הגיעה אחרי המחזור העשירי. כאן אנחנו עכשיו אחרי המחזור השמיני, כשגם רישרליסון חוזר וגם סון חוזר, uh, וכנראה ועוד גם רגוסים, והודובר גם כזה לקראת. <אח> אז זה מאוד מאוד מאוד חשוב, צריך לציין את זה, כי אין מה לעשות. כאילו, גם אם עזוב נאחס, לא נאחס, כאילו, אם לא תגיע לרצף כל כך חשוב שכזה, בלי אה, סגל מלא, אז אתה הולך ומידרדר לקראת אה, דצמבר-ינואר, <אח> אה, ומעמיס <אח> עוד יותר על שחקנים, עם סיכויים גבוהים לפציעות ארוכות. אז אה, כרגע לפחות, לאן יש את מה תכנן עליו בתחילת... בתחילת, בתחילת העונה, בסוף הקיץ נקרא לזה. Okay. והוא צריך לג'נגל את זה, כמו שהוא תכנן מההתחלה, בלי יותר מדי תירוצים. אז אני מצפה באמת לרוטציות נכונות, ואם אתה פותח באירופית עם מדיסון, סהר ובנתנקור, אז אני חושב שמצבנו לא רע. כן לגמרי. מסכים מאוד. אז uh, כמו שאמרנו, רגע. הסתכלתי על הלוח משחקים של אלקמר, אז uh, סלח לי. אז אחרי זה אמרנו שיש את פאלאס, ואז סיטי בגביע הליגה, ואז יש את uh, אסטון וילה בבית. מתוך ארבעת המשחקים האלה יש לנו, איזה אה, רצף משחקי בית, משהו הזוי. יש לנו רק משחק חוץ אחד נגד קריסל פאלאס, שלושה משחקי בית, שזה גם כן עוזר, גם המשחק באירופה, שאתה לא נוסע לאיזה אה, חור, זה גם אה, חוסך קצת... אה, ואז סיטי ואסטון ווילה בבית, אחרי זה יש גלת עשרה בחוץ, אז זה כבר להמשך, אבל זה באמת, אמנם רצף משחקים לא קל, אבל וואלה, לא יודע, אני חושב ש... אני אתאכזב פה אם אנחנו לא מנוצרים את הכל, אתה יודע? אני אתאכזב. אני יודע שתתאכזב, שכולנו נתאכזב, אבל... עכשיו, מול סיטי זה תמיד, בוא נגיד בבית זה באמת 50-50, לא משנה הרכב ראשון שני, זה ממש לא משנה. דווקא בחוץ, אני חושב שזה יותר לטובתנו. זה חוץ מהעונה שעברה. למה? שעברה יצא לנו שם. לא, בבית, כאילו. בבית, נכון, בסדר, בבית רצינו להפסיד. כשאנחנו רוצים לנצח. אל תספר, אל תספר. זה עוד לא התיישן. Okay. אז כן כן אני חושב שאני איתך לגמרי בטח בעקבות מה שאמרתי על הסגל שזה באמת באמת חשוב וזה תשמע בוא נגיד שהליגה מתחילה עכשיו אפשר להגיד שהליגה מתחילה עכשיו כי יש לך פתאום רצף משחקים שהוא הוא, הוא, הוא טוב כאילו אלקמר וגלת עשרה אמרת אחרי ווילה okay. עם הסיטי ו... ופאלאס שאומנם בתקופה לא טובה אבל עדיין קבוצה מאוד מאוד חזקה מתחילים את העונה ממש מתחילים אותה יש ה... ה... לא אקרא לא לזה המייני טיים אבל כאילו ה... הבשר של העונה הרצף הזה שהוא ככה בין הפגרות נבחרות המעצבנות האלה כן. אפשר להגיד שזה ממש ממש מתחיל עכשיו והעיריית פתיחה מול וסטאם זה באמת יופי של דבר. כן וגם צריך אם מסתכלים טיפה אחורה אנחנו אמנם אנחנו עדיין עם ההפסד לברייטון. Mm -hmm. אבל אנחנו עדיין כאילו ברצף ניצחונות, כאילו אם אתה מוציא רגע את המשחק עם ברייטון זה שישה ניצחונות משבעה משחקים, כאילו. המשחק הזה מול ברייטון זה המשחק הזה שכשאתה מסתכל על הטבלה אז מדמיין את עצמך מה היה קורה עם עוד שלוש נקודות. זה, אני, יש הרבה פעמים שאני עושה כזה, היה נגיד אין. סיכום שנה. לא, סיכום שנה או סיכום, היה סיכום עשור. והרבה mm -hmm. פעמים כאילו אני מסתכל על ה, כזה, הנה פה הנקודה. ב-2015-2016 נגיד, שפה איבדנו. המשחק הזה, הווסט סתם פה, הווסט ברומיץ' <ש> <ש> עם האדום <ש> של <ש> דליאלי. שנתן בוקס, לא, דליאלי לא קיבל אדום, אחר כך הוא הורחק, הוא נתן בוקס שם לאיזה יעקב מווסט ברומיץ'. או יש לך את המשחקים האלה, שאתה אומר, פה פספסנו את מה שרצינו. עם כל הפעמים שארסה נקפו אותנו ברגע האחרון, כמו שאנחנו... טוב, יצאנו תיקו, אז נסיים מקום רביעי ולא מקום שלישי, ואז צ'לסי לוקחת את הצ'מפיונס ואתה מאבד את המקום לפני שהכניסו את החוק. אז כאילו, כשאנחנו נסתכל עוד כמה שנים, זה, זה המשחק. זה המשחק שיגיד, אם פה היינו לוקחים את הנקודות האלה, והובלנו פה 2-0, וזה המחצית הראשונה המטורפת. בשיטה, בשיטה מוחלטת גם, כן? כן, זה המחצית הראשונה זה... מהיותר טובות שראינו. אז, אז כאילו, זה, זה משחק שנחזור אליו. <חשי> אני גם אני מקווה שנחזור אליו שתהיה סיבה שנגיד איך פספסנו סיימנו מקום שני ולא ראשון. כן האמת שזה גם <laughs> אני לא יודע כבר כמה זמן אנחנו בתוך הפרק אבל זה באמת אחד הדברים שרציתי גם לדבר עליהם בהתחלה או רמסתי שנדבר עליהם שאני חושב שאחרי ההפסד לברייטון זה מבחינתי לפחות כן ברמה האישית זה הייתה פעם ראשונה שפתאום התחלתי להרגיש כבר את ה... את האנטי הזה פתאום לכלפי אנג' כאילו פתאום התחלתי להרגיש רגשות שלא חוויתי מקודם. כלומר עד אז באמת הייתי איתו גם בהפסדים גם כן. בהחלטות לא נכונות. ואני חושב שאחרי ההפסד הזה או אחרי התגובות שלו או אחרי באמת החוסר תגובות על ש... המגרש. כן. הקיפאון הזה שהוא לא, לא רק קרה אצל השחקנים אלא גם אצל המאמן שם שבאמת התמונות האלה שלו עומד על הקווים ומסתכל ובוהה. זה משהו שאנחנו לא רוצים לראות, לא מהמאמן ובטח לא משחקנים, נקרא לזה שחקני מפתח או שחקנים שאנחנו מצפים מהם באמת להנהיג. כן. הוא גם הגיב על זה ואמר שמצפים מרומרו להגיב, אבל רומרו לא מגיב, אז הוא מצפה מהשחקנים to step up <laughs> במצבים <laughs> שזה לא קרה. אם היינו מקליטים, אז כנראה היינו אומרים דברים, את הדברים האלו בצורה <laughs> קצת יפה, יותר חלופה. כן. בדיוק, uh, היום אנחנו כבר uh, הרבה יותר רגועים ושמחים, אבל uh, כן, אני חושב ש... אל תדאג, טוטנאם לא... תדאג לנו לעוד פרק שאנחנו נהיה עצבניים עליהם. כן, כן. קרזיצה. אני חושב באמת, אמרת שזה באמת מסוג המשחקים שאנחנו נסתכל עליהם בסוף עונה ונגיד, פה יכולנו להרוויח את השלוש נקודות, אז אני... אם אני אסתכל על זה בצד האופטימי של, של הקוס המלאה, זה להגיד שזה המשחק שאולי היווה את הסדרת חינוך ה... מאוד רצינית כלפי הסגל הזה כי הם פשוט לא יכולים לחזור על זה הם לא יכולים לחזור על הבושה הזאת וגם אנג' זה היה ביזיון גם אנג' לא יכול גם אנג' כי הוא לא מראה את זה כלפי חוץ הוא לא מראה את זה כלפי חוץ הוא כאילו מושלם והכל טוב אבל אבל הנה דקה 45 אתה עושה חילוף אז אוקיי תקן אתה יודע הבנת מה עשית וכמו שהוא הביא שחקנים שצומחים וגודלים יחד איתו ועם הפרויקט הזה אז גם הוא כמאמן. עם כל הקריירה המכובדת שלו בעבר, צומח וגדל גם עכשיו, גדל כאילו בפרויקט, לא פיזית, קדימה, וגם הוא לומד מה זה פרמייר ליג, ומה זה מהפכים, ואיך לנהל סגל בצורה נכונה כשסופגים גול. כן, אני מסכים מאוד, ואני מקווה שאתה יודע, לא עוד פעם באמת. לא נחווה את זה בצורה כזאתי, שאני בטוח שלא ננצח את כל המשחקים עד סוף העונה ויהיו הפסדים וכל טוב, כאילו, זה חלק מהעונה, אנחנו לא הקבוצה הכי טובה בעולם שיכולה עכשיו לצאת לריצה של... בוא נגיד, גם הקבוצה הכי טובה בעולם לא יכולה לצאת לרצף של מחודש אוקטובר עד מאי של זה לא יקרה. אז שזה לא יבוא אבל במצבים כאלה שאתה אומר, כאילו שבאמת, זה יהיה על... כי שיחקנו עם קבוצה טובה יותר, ולא בגלל ש... טעויות שלנו ושאתה אומר אוקיי ו... ראינו את זה חיינו, חיינו פה ראינו את זה אלף פעם את הסרט הזה למה לא לומדים. והוא גם הוא ציין שזה באמת היה המשחק או נקרא זה המחצית הכי אה, הכי גרועה שלו כמאמן אצלנו אמר זה היה הרגע הכי הכי קשה. כן. אה, והיו באמת משחקים <laughs> היו <laughs> משחקים לא טובים כן. אה, אז אה, זה אומר הרבה. כן אה, טוב אז נותר רק לקוות לטוב בוא נגיד ככה. Uh, בוא נעבור yes. לכמה שאלות שלא ענינו עליהן עדיין. יאללה. Yeah. אז uh, רגע, רגע, רגע. Uh, שאלה של uh, בועז גולדשמידט שלא יכול להצטרף אלינו, כי יש לו דברים יותר heidem, חשובים heidem. לעשות. כאילו. או heidem. לא, לא, לא, לאשתו יש יותר דברים חשובים יותר דברים <laughs> לעשות. Uh, הוא שואל שאלה שקצת בא, מת, אני מתבאס לענות עליה, כי אני, התשובה היא לא... הוא לא, הוא לא, אףה לא יאהב אותה. Uh, מתי פעם אחרונה בלם זכה בתואר שחקן העונה שתי עונות ברצף. אז אני מאמין שהוא מתכחס פה למיקי, מיקי זכה בעונה שאברהם ענות כשחקן העונה של האוהדים, uh, והוא רוצה להראות פה, לעקוץ את רומרו, כי אני מתאר לעצמי, אבל uh, בצורה הפוכה הוא עושה פה נזק לכולנו, uh, כי השחקן, uh, בואו בוא נלך רגע, לג... שחקן ההגנה האחרון שזכה בשנתיים ברציפות, אני די בשוק מזה. זה סטפן, סטפן קאר ב-99' וב-2000, אבל הבל, הוא היה מגן. וזה קצת בעייתי מבחינת התשובה שלי שאני אלך לתת עכשיו. כי השחקן האחרון שזכה פעמיים ברצף בתואר שחקן העונה של אוהדי טוטנאדם זה סול קמבל. אשכרה. כן. אז <שקה> euh, תראה מה עשית בועז, הרסת את הפוד. עכשיו כולם מקללים את הטלפון שלהם, את הנהג שלפניהם. Uh, אז כן, mm, הוא זוכר אחרון. <laughs> uh, טוב, בוא נראה עד עוד לא ענינו. Uh, גיל טרייסר, uh, האם נגזר עלינו העונה לנצח את הקבוצות שמתחתנו ולהפסיד לאלו שמעלינו? Uh, יכול להיות, אבל זה יכול להיות לא רע. אם ננצח את כולם, אנחנו בסופו של דבר כאילו, נגיד עכשיו אנחנו ברצף של אלה שמתחתנו, ננצח אותם, נגיע לאיזה מקום שני. אז טוב, נוסיף כן. את הלינטרפול. <laughs> בסוף כשיש לך את העונות האלה שאתה באמת מנצח את המשחקים, באמת הפרמייר ליגים הקשים האלה, איזה 1-0 כזה, ונגיד פאלאס בחוץ, אז זה שלוש נקודות מאוד מאוד חשובות שאתה יכול לאבד שם נקודות. אבל <laughs> אם אני לא טועה, ראינו איזשהו, איזושהי טבלה בטוויטר, לא יודע, אני חושב שזה היה לפני הדרבי עם ארסנל, או אפילו לפני... לא זוכר, וזה הראה את הניצחונות של אנג' אצלנו. כלומר, את מי ניצחנו ואת מי לא. וכשאתה רואה את מי כן ניצחת, אתה רואה שבעצם לא ניצחת בכלל את הקבוצות של הטופחות חוץ מליברפול לדעתי, ויונייטד וצ'לסי לא, גם לא. לא. אז יונייטד וליברפול אני חושב שזה היה ההישגים הכי הכי גדולים. כן. בווילה, שהיה את הניצחון כן, ה... ארבע, ארבע? ארבע, כן. או ארבע אפס. אז כן, אלה בעצם ההישגים הגדולים, אוקיי, okay, של אנג' מה, מהעונה הקודמת. Uh, אז כן, זה משהו שברמה פיקנטית לפחות, uh, אנחנו כן נרצה ניצחונות גדולים. זה קשה להעביר עונה כשאתה, ההישג שלך זה 3-0 באולטרה או לפחות מול היונייטד הזאת. <אח> אז אנחנו לגמרי, אני לפחות מצפה ל... לכמה רגעים גדולים מהעונה. במיוחד בבית. זה עכשיו, כאילו, אתה צריך לקחת את הנקודות בבית. אנחנו עדיין לא מצאנו את הדרך להפוך את הבית לאיזשהו מבצר. הבנו שם הרבה <אח> נקודות. הניצחון ו... מול ו... ליברפול זה... זה פשוט ה... העונג הכי גדול שאפשר לבקש. הניצחון נגד ליברפול הרגיש כאילו הפכת את הבית. אני, יש מצב שאפילו אמרנו את זה בפרק, שזה הרגיש כזה ש... משנה מה, אתה מנצח בבית כרגע. כן. אם זה שפיל בדקה ה-90 ומשהו, אם זה ליברפול, לא משנה מה, אתה מגיע למשחק הזה ואתה מנצח. ואז הגיע המשחק נגד צ'לסי, כן. אה, חודש אחרי, או קצת פחות מחודש. ושינה את כל, ה... את כל העונה ואת כל הפרוג'קטורי של, ה... של הבית גם. כן. Okay. גם לת... את האמת, כרגע העונה, אנחנו, חוץ מלארסנל, כאילו, ניצחנו את המשחקי בית שלנו. אגב, יש עוד משהו ש... כאילו, להסתכל עליו, הניצחונות שלנו, במיוחד בליגה, שהם תמיד בהפרש גדול. של... יש לנו 4-0 על אברטון, 3-1 על ברנדפורד, 3-0 על קרבח, אבל זה אמרנו, נתייחס לליגה. 3-0 על יונייטד, ו-4-1 על ווסטאום. כל המשחקים כשה... עם... כשאחת הביקורות, הביקורות כלפי אנג' או כלפי הקבוצה, גם ממני, הייתה על חוסר תפוקה מספקת כן. מבחינת ההתקפה, או מבחינת האיכות של שחקני התקפה עונה. נכון. אה, ועם זה אנג' יצא לעונה הזאת, עם ההימור הזה, במירכאות, ו... אז בינתיים כשאנחנו באמת שניים בליגה בכיבוש שערים, אז אני חושב שכאילו... וגם לא ספגנו הרבה. גם אני שנייה אחזור לשיחים כמו המים הזה של הומר סימפסון. כאילו בממוצע אנחנו... הומר סימפסון. כן, כן. אם אני מסתכל על הספיגות שלנו העונה, אנחנו ספגנו בליגה לפחות תשעה שערים. שמקום ראשון זאת ליברפול שלושה שערים, נונו מקום שני עם שישה שערים. ואז יש את ארסנל וניו קאסל עם שמונה שערים, ואנחנו וסיטי עם תשעה שערים יחד עם יונייטד. ואם אתה מוסיף את זה, את השערים שכבשנו, שזה מקום שני, זה עם שמונה עשרה שערים, היחס שערים שלנו הוא היחס השלישי הכי טוב בליגה. אז יש פה איזשהו שיפור, אי אפשר לא להתייחס לזה, שיש שיפור. נכון. רק חבל שזה מגיע עם איזה, עוד פעם, עם איזשהו הפסד שהוא מוציא לך את הרוח מהפרסים כל פעם. <עוד <עוד> אני חושב שאלה. כן, אה... הקסם פה זה, זה, ה, זה היציבות, כאילו זה מילת ה... איך אומרים? מילת המפתח. מילת, ה, מילת המפתח, כסף. כן, תודה. כן, זה היציבות. כן. כי ברגע שאתה מקבל, אתה שם שלישייה באולטרפורד, ואז מקבל שלישייה בברייטון, ואז כובש רביעייה בבית, אז, ובטח עם הפגרת נבחרות הזאת באמצע, הכל, הכל מרגיש משוגע. הכל מרגיש שכאילו אתה, אתה, אתה, אתה עולה ל, ל, לתקופה טובה וחיובית, ואז פתאום צונח. למין מפלה, ואז שוב פעם מתרומם. זה, זה הרולר קוסטר הזה ש, שאיתו פתחנו את העונה, ובאמת, מי שחשב שהוא לא עולה על רכבת הרים והולך לאיזושהי רכבת שמשייטת באירופה בערים השוויצריים, אז, אז שיחזור חזרה ללונה פארק ויעלה איתנו על הרכבת הרים הזאת, כי <אח> זה, זה, <אח> זה, זה העונה שלנו. <אח> אני, אני מסכים עם מה שאמרת, אבל לא רכבת הרים, אלא רכבת הרים שוויצרית? לא, <אח> רכבת... אתה יודע, רכבת, כן. אוקיי, מצאת, אז יש שאלה זה לא ככה, זה, זה לא רגליים yeah. על השולחן. אה, אוקיי. יש שדרוג לזה, רגליים על הספה עכשיו, יפה. <laughs> <laughs> uh, טוב, שאלה נוספת של גיל זה לגבי uh, ורנר, למה הוא ממשיך לשחק, האם כתוב בחוזה שלו, ולמה מור לא נכנס yeah. נגד וסטאם. Uh, אנחנו עדיין לא מבינים את זה גם כן, אין לנו תשובות. Uh, מה שאתה אמרת זה כנראה הדבר היחידי ש... שנקווה שאם זה יגמר, זה ייגמר. הוא חשב שב-4-1 אז כאילו אולי הוא יצליח לתת את החמישי בשביל כזה להחזיר אותו. כל פעם הוא רואה איזושהי תמונה אופטימית שאולי עכשיו, אולי עכשיו הוא ייתן את זה, וכאילו ורנר שלנו יחזור, ורנר מלייפציג שהיה קורא הרשתות, היה אוי ואבוי. זה מזכיר לי לפעמים, בפעם שהייתי משחק במנג'ר, זה הרבה פעמים היה לי מצבים כאלה, אתה מכניס באיזה 3-0 שחקן צעיר בדרך כלל, או איזה שחקן הוא תמיד כאילו מקבל איזה ציון חמש כזה ולא עושה כלום. אז אולי זה המקרה, מקרה חסד כזה. גם הפעם, אני חושב שגם כשהוא נכנס, הוא אפילו לא הצליח להתמסר, הוא לא הצליח לקבל כדורים, הוא לא... בכל פעולה... הוא נפל בריצה, הוא נפל בריצה. בספרינט הראשון שלו הוא נפל. כאילו, בואנה, באמת. זה קשה, קשה לצפייה. אור מיריישווילי שואלות גם, איך הם מעיפים את ורנר מהמועדון? Uh, טוב, יש פה <laughs> עוד כמה שאלות שהוא גם אומר, מה יהיה עם סולנקה? אז ענינו מה יהיה עם סולנקה. אבל יש פה עוד שאלה של אולי צריך להתחיל את דרגושין, להכניס את דרגושין לעניינים. אז בימים האחרונים התפרסמו גם uh, כל מיני שמועות שדרגושין רצה, רוצה לשתחרר בינואר להשאלה, ואז כמובן כל המחנה שלו הכחיש. Uh, אני רוצה להגיד כאילו משהו אחד, דרגושין בנוי לשחק בליגה האירופית. הבעיה זה שהוא הורחק בדקה שלישית במשחק הראשון של הליגה האירופית. <laughs> אז, <laughs> אתה משחק, אז הוא לא שיחק אותו, והוא לא שיחק את המשחק האחרי הזה שהוא הורחק. אז איפה, רוצ, איפה הוא אמור לשחק? הוא קלאסי לו לקבל את הדקות בניגה האירופית, ואז להרוויח אותם בליגה. <laughs> ובפעם הראשונה שהוא היה צריך להוכיח את זה, הוא קיבל את האדום הזה. דווקא אז... חושב ש, אתה יודע, בדיעבד הכל הסתדר בשביל לאנג'. כלומר, הוא היה אמור להוכיח את עצמו באירופית. עשה טעות זה גם לא היה איזה טעות שיפוט זה לא. היה ממש טעות קלאסית של בלם כן. שגם בשלב מוקדם וגם עשה מרגיש רע עבור כל הקבוצה שלא לדבר על ברקבל שם שעוד רגע בחר <laughs> ועכשיו הוא באמת הוריד אותו שנייה לקרקע לא אכפת לי שהיית מעמד לביירן או כל הסיפורים האלה אתה עכשיו בלם שלישי בהיררכיה כל הכבוד בוא תוכיח את עצמך כן. יש לך את הזמן שלך. אז זה נגד אלקמר, אני מקווה שאנחנו נראה, כן. ואולי הוא... אין, אין, אין מה להוציא בלם מהרכב עכשיו בפרמיירלי, כן? כן? החילוף הזה עם ואן דה ואן באולט 80, על הכיפאק, מעולה. זה כן. בסדר, שאתה מוביל ככה. כן. יש לך את ימי חמישי, תפאדל, בהצלחה. כן. Uh, יואל ניב uh, שואל שתי שאלות, אז אחת, האם uh, יש צפי לעוד מפגשי צפייה בסטודיו בתל אביב? הוא אומר שהיה מוצלח מאוד. אז כן, כשבעל הסטודיו יחזור מטיול בחו"ל, אז נוכל לארח שם עוד פעם. בעל הסטודיו המאורס, הטרי, יש לברך בזמן זה, להגיד ברכות. אם הוא מקשיב, אם הוא עדיין יגיע לשעה ומשהו בפרק, אז שעה טובה עוד. ברוך הבא למועדון. ביי בטיסת חזור. כן. אז כן, יהיה, אנחנו נעדכן כמובן. גם מפגשי צפייה לא שם, כשהם עסקים גדולים ובשעות שאי אפשר לארח שם, כמובן שנעדכן. שאלה נוספת שהוא שואל, זה... הוא רוצה לדעת, מתי יוחלט בפוד שוורנר הוא שחקן שלא מתאים לליגה ההודית העשירית? ממה שהוא זוכר, עד שהוא נפצע הוא <laughs> עשה רושם בינוני ומטה, אבל הוא מרגיש שהשנאה הגדולה, הגדולה הגיעה רק מאז משל הענבים של בועז. אז בועז ענה לו שהוא הראשון, לזה... הראשון לזהות, עוד כשהוא היה תלוי על הגפן. <laughs> כן, כאילו, אני חושב שהעונה שעברה, רובנו אמרנו שהוא היה אה, סביר, וכאילו, ש, ושהוא, כאילו, היה בסדר, רכש סביר, כאילו, זה בדיוק מה שהיית צריך באותו רגע. ו... יש הבדל בין רכש אה, חורף, ינואר, ש, שזה באמת הענב הזה שכאילו, או שאתה יכול לקחת את האחרון שנשאר שם על המדף, שיכול להתאים לך לחייך. הוא היה בתחילת העונה אה, כזה. כן, בין... שלא. בדיוק, לבין, לבין הקיץ, שאתה כבר מגיע לסופר ויש לך באמת המון סוגי ענבים לקחת, ופשוט החלטת להגיד, לא, עזוב, יש לי כבר בבית את שלי. וזה לא רק ענבים, יש לא. לך קרמבולה, יש לך אנונה, יש כל כך הרבה פירות, ואתה בוחר ענב מרכיב קצת. זה כן, לא שמקבל 100, כמה? 130 אלף לשבוע, אני יודע, משהו כן. נורא. הבן לא, אדם לא מסוגל לעשות ספרינט, הוא מקבל כסף יותר מ... לא יודע מה. אני באמת, מי שיש זמן, כנסו ליוטיוב, תחפשו את הקליפ שלו בלייפציג, של טימו ורנר. אני לא יודע אם זה יעשה לכם טוב, במין כאילו ציפייה של כזה, בואנה, בן אדם יודע לתת גול, או פשוט כאילו להבין שהוא what the fuck, כאילו, יש מצב שזה התהום שלו, ועבדו עלינו. לא יודע. זה כנראה מה שהראו ללוי לפני שהוא החתים אותו. או לאנש, מי שהחליט שם. Uh, רועי רובין, יכול להיות שהרגע שחיכינו לו כל כך הגיע ויש לנו בעיות טובות בקישור. Uh, אני, לא, אני מפחד להגיד כן, כי בסופו של דבר, כי משהו יקרה. Uh, זה נכון ולא נכון. דו. זה נכון ולא נכון, כי אומנם החילוף הזה עבד והכל טוב, אבל ברמת הפוטנציאל או האידיאל, אני חושב שאנחנו עדיין קצת רכים. ועדיין חסר את ה... את השחק... אולי אני לא יודע עדיין באמת איך אנג' מתכוון לטפל בזה אנחנו רואים שהוא מתייחס לזה כן. וזה חשוב ובטח נראה את השינויים לאורך ה... המשחקים הקרובים כאילו פולוסבסקי ומדיסון לא ישחקו כל משחק, אה, בטח לא יחד, ו... ואנחנו נראה כי אני חושב שבאמת אנחנו שמים לב ש... שאין לנו באמת את השמונה הזה, אז זה הולך להיות פה איזה מין רוטציה כזאת yeah. עם סער ובן תנקור ו... אני חושב שיש דקף... לנו רוחב שם, יש מגוון, יש רוחב בקישור, אבל אין היררכיה ברורה שם, שאתה יודע I מי בדיוק... זה, אני חושב ש... אולי אנחנו מצליחים להגיע לשם? כן, סבבה, אין בעיה. אם יהיה לנו... אם זה עוד פעם שלישיית קישור שהם משחקים כל הזמן והם מתואמים, וזו שלישייה שמתחלפת אמנם, אבל יש... את התיאום ויש את הביחד והם יודעים איך לשחק אתה... אתה לא כאילו תראה איזה שהיא חוסר תקשורת פתאום וירידה משמעותית שמישהו משחק במקום מישהו אחר. עכשיו ייכנס ל... לנעליים של המחליף שלו בצורה טובה והכל יעבוד בצורה ש... בסינרגיה. אחרי ווסטאם, אחרי, <laughs> אחרי ווסטאם ווסט באמת, רולף, אחרי היכולת הזאת של קולוסבסקי ובאמת אנחנו רואים את הקרדיט שהוא מקבל, אז אני חושב שאם באמת זכינו למצב שנגיד נפתח עם קולוסבסקי כקשר התקפי יחיד ואז נראית מדיסון עולה פתאום מחצית שנייה אה, במקום או לצד אז זה כבר מראה כמה עומק יש לך ואיזה כן. כיף זה שאתה יכול לאפשר לעצמך דבר כזה כי זה גם משהו שיקרה או צריך לעשות אה, אז זה באמת גוד uh, ניוז כי לא ציפינו לדעתי אני לפחות שקולוסבסקי יכול יהיה לפתוח כעשר במקום מדיסון כשיר בספסל. Uh, וזה משהו שנראה שהולך לקרות אולי מול פאלאס, למשל. כן. Uh, מעניין. Uh, שאלה אחרונה, כפיר וילנסקי. Uh, נכון שווסטה מיריבה יחסית חדשה, שניצחה רק משחק uh, אחד משבעת האחרונים. מפתיע שלא ניצחו אותנו, אם זו הסטטיסטיקה שלהם. Uh, אבל אולי אנג' מצא פתרון להתמודדות של קבוצות עם הלחץ שלנו. Uh, um, אני קצת לא הבנתי את השאלה. <laughs> כלומר אבל... שאנחנו לוחצים אותם ואז הם לא כל כך מצליחים להתמודד מולנו? זה מה שקצת לא הבנתי, שקבוצות מצליחות להתמודד עם הלחץ שלנו? או, או עם הלחץ, <laughs> הם חווים בגלל שהם בתקופה <laughs> לא טובה. אני חושב שזה באמת כאילו זה... שאלה יותר מבחינה מקצועית כלומר שהלחץ שלנו מונע מהם לשחק את המשחק הרגיל שלהם. כן זה מה שאני חשבתי גם כן אבל הניסוח פה קצת מערער אותי בזה אז אני מצטער כפי אני לא, לא כל כך אה, הבנתי את השאלה אבל בוא, בוא נענה על זה לפי מה שאנחנו חושבים בנ... על הלחץ חושב שלנו. ש... שורה תחתונה אני חושב שכאילו כשמגיע המחמאות לאנשהו. שהשיטה ההתקפית לפחות עובדת, אז, אז זה עובד, אז אנחנו כן מצליחים להוציא קבוצות משיווי משקל. והמחצית הראשונה מול ברייטון גם הראתה את זה, כי באמת הצלחנו פשוט לבטל קבוצה שהיא מאוד מאומנת ויודעת לשחק טוב. בטח באולטרפורד, כי ראינו את יונייטד קצת יוצאת חזרה ומשתקמת, וווסטרם נכון בתקופה לא טובה, אבל זה לא אומר כלום, כי... ראינו, ראינו, את, את הראשון ה... וגם את השני. ככה. אז אני חושב שאנץ' צריך באמת עכשיו לאזן את עצמו עם החילוף הזה שהוא עשה ולהבין מה הכי נכון, פר היריבה שהוא עולה מולה, ו... ובמרכאות להמר על זה. כלומר, אם אתה עם סער או אם אתה עם מדיסון, וזה בסדר לעשות חילוף במחצית גם. נכון. אם אה... לא עובד. אז זה טוב לפחות שיש את הכלים האלה לשנות, כן. והפעם זה עבד, לא בטוח שזה יעבוד next time, אבל אה, כיף לראות לפחות שיש תגובה, ולא קיפאון, כן. או, או, או אני מאמין בשחקנים האלה, <laughs> ואני לא אעשה שום דבר עד שהם יתנו את השער. כן. Uh, אם הוא צריך, עוד פעם, אני קצת פחות הבנתי את השאלה, אבל יכול להיות שמה שכפיר מתכוון זה שאומר ששוברים את הלחץ שלנו, ואז הקו ההגנה גבוה. ותופסים אותנו אה, מאחורה, אז אה, כבר מה שאמרנו בפרק, אם זה מה שהתכוונת, אם לא, אני סתם חוזר על זה, <אה, אה. שזה משהו שהשתפר מאוד העונה, ולא ראינו את זה קורה הרבה פעמים, שתופסים אותנו ככה אה, מבכנסיים למטה, כמו שרואים, וגם ווסטאם לא תפסה אותנו יותר מדי במכנסיים למטה, השאר שלהם לא הגיע מבגלל אה, משהו כזה, אלא זה לא הגיע ישירות מתפרצת, זה שת, פשוט טעויות. אה, אינדיבידואליות של שני שחקנים, מבחינתי עדיין סונו, היה צריך לעזור שם. שמע, הוא... אבל... האיכות, האיכות בפרמייר ליג היא מאוד מאוד גבוהה, גם בקבוצות שהן ווסטראם, או פאלאס, או ברייטון, או לא יודע מה, ויש המון שחקנים טובים שבאמת בכמה נגיעות נותנים לך גול, והשיטה של אנג' היא לפעמים באמת קצת קיצונית, <laughs> אין מה לעשות, זה <laughs> כאילו זה חלק מה, מהשיטה שלו. הוא גם yeah. אומר את זה המון פעמים, אני כאילו, אם אני אבוא ואעשה את אותם דברים שעשו פה לפניי, אז מה עשיתי? אז למה אני פה בכלל? Yeah. והוא ממשיך לעשות את זה, והוא ממשיך אול-אין uh, uh, על, על הדבר הזה, ו... וזה יכול לעבוד כנראה, שוב, אם טיפה לפה, טיפה לכאן, טיפה איזונים. אז uh, זה משהו שהוא לומד אותו גם העונה. זה, אין, אין פה איזה משהו ש... שהוא חד משמעי, כן, ככל הנראה. כן. וצריך לשים לב לזה, כי הגנה שלנו באמת לפעמים מופקרת, ו... וכשיש אולי שני קשרי אמצע אחוריים, אז זה משהו שקצת יכול לטטט את הבעיות מדי פעם. כן. אין ספק, אני מסכים עם זה. אה... טוב, זו השאלה האחרונה שהייתה. טוב אה... כן, נראה לי איכשהו רק צמד... צמד אנשים בפאנל, ועשינו פרק יחסית ארוך. מקווה שפיצינו, פיצינו. טוב, אז יום חמישי משודר בספורט 3, שידור יחיד רק שלנו, נגד אלקמר, כן, איכשהו מפה לשם נראה לי שידרו את כל המשחקים שלנו, עד עכשיו. אם היה איזשהו חשש. אין לי מי להתלונן, אולי סתם להתלונן, אני לא יודע. ראיתי שבשירות הם דיברו על זה שיש... ארסלניסטים וליברופוליסטים וליברו, וסיטיניסטים, זה משהו של סיטי שהם רק מתלוננים על שיפוט וזה. אז בואו נתלונן גם אנחנו על משהו. <laughs> נמצא על מה נתלונן, <laughs> ויאללה. נשלח, ל... נשלח לאסף, נשלח לשרון, אני נתפוס את בן פה בכפר סבא. נתלונן ו... <laughs> <laughs> עליהם. Uh, טוב, אז uh, תודה אלון שהצטרפת עליי. ושמקווים <laughs> <laughs> ש... ברור. ש... <laughs> <laughs> ש... <laughs> ומקווים שנהנתם והגעתם עד לכאן. אז יאללה ביי. יאללה ביי.